till podcasten Unknown Fanboys podcasten som ger ansiktet och alla de där miljoner gamers där ute. podcasten som helt enkelt ger en röst för alla de miljoner film- och där ute, och slutligen podcasten som helt enkelt gives a damn om det mesta och bästa inom nördighet jag heter då Fredrik Olsson 33-årig spelgik och filmnörd med stort samlande av allt som är Hellboy och med oss har vi också Danny Larsen 33-årig allmän spel- och filmnärd. God dagens! Och så till även Max Lövström, student på tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Hej! <här> ja visst. <här> <här> bra start där. Jag tänkte här innan vi hoppar in på spel och eh, filmer och allt vad det må vara så tänkte vi ska gå igenom lite av eh, den eventuella feedback och eh, med som vi faktiskt fått in. Jag tänkte ta upp två mail här som vi har fått in från en Erika och en. Nu ska jag kolla i pappren här. Erika och Jonas. Och eh, först, och det jag tänkte jag läser upp dem här, så kan ni ta sig lite så här, vad ni känner rent spontant om deras idéer. Eh, först har vi Erika. Hon skriver följande. Eh, jag har lite på era senaste podcast och tycker att ni gör bra. Men jag ville gärna ta några. Eh, ville gärna. Ger ni säger att hon skriver, ge några tips. Eh, ta gärna och dela med er av vilka ni är. Det blir lite lite opersonligt Och jag hör gärna mer om er eh, och där eller får höra vilka ni är även i podcasten. Hon menar säkert att hon vill veta lite mer vilka vi är och hur vi är. Lite mer personligt så att ja. säga. Eh, Anna skriver hon också här do att eh, Anna är jag mest intresserad av film, och tv-serier. Men är ändå kul att höra om spel, även om jag inte är så insatt i ämnet. Jag hoppas ni fortsätter och lär er mer, och lär er mer om mediumet, det vill säga podcastandet. Ja, Erika, det var ju jättekul att du skickade lite litet mejl där. Det får vi ta till oss. Jag vet inte hur vi ska bli mer personliga. Det kanske man blir efterhand. Då, när, man blir efterhand. Vi alltså, när vi väl har talat tillräckligt mycket om ämnen så tror jag folk lär känna oss vad vi tycker om ämnen och zonen. Precis. Det, det kanske inte direkt kommer så här, Danny. Vad du tycker om långa promenader på stranden. Yes, det gör du. Well, you should know. Ja oh, <laughs> <laughs> Aj, men det är Jättebra där! <kör> ehm, vi har ju även då från Jonas. Och han skriver så här: Hej, hej fanboysen! Ehm, jag heter Jonas och hittar er podcast för jag gillar spel. Ni verkar börjat nyss och håller på att hitta er grej. Jag vill bara säga vad jag tycker. Jag tycker att ni är bra och det är roligt med det ni hunnit spela. Ehm, men kan ni kanske ha teman eller krönikor som på radion? Och kanske en gång i veckan också om dataspelsutveckling. Till exempel en fast del där Max får igenom en del av utbildningen lite kort. Eh, vad som är bra och dåligt med den delen. Och vad, som, vad det kan leda till. Om man läser in sig helt på, på den utbildningen till exempel. Då. Annars är det roligt med er podd. Då jag älskar just spel och film. Jag hoppas det blir många mer avsnitt. Och, och att ni visar mer av vilka ni är. Eh, med vänliga hälsningar Jonas. Ja... Det var ju lite där ännu mer att vi ska vara lite mer än visa vilka vi är. Det kan ju lätt låta att vi har lite så här radio uh, där ton ibland. Men det, det är bara för vi, lite nya inför mediet. Det blir nog med tid. Jag tycker det är intressant att vi ändå har fått väldigt delat att någon som är liksom fokuserad på film men tycker det är intressant med speldelen, då, även om man inte är insatt. Och även de som är fokuserade på spel men ändå hör igenom allt. Typ. Ja. Det är intressant på filmdelen ändå, fast man är inte är insatt. Så alltså, det, det är Precis. kul att eh, båda liksom tycker om båda delarna. Mm. Mm. Det är kul att de hittar den ändå, för jag tror den ligger under videogames på iTunes, om det är mm. där de hittar den. Uh, annars om vi säger det här med dataspelsutveckling så har vi faktiskt tagit till oss där lite. Så vi kommer faktiskt ha ett litet segment idag uh, där vi tar upp just spelutveckling och en speci mm, specifik I podcasten. Då ska vi Precis. gå igenom vad som är skillnad mellan själva ett spel och en spelmotor så det kan ni se fram emot. Ja, uh, du ser. Uh, men... en, liten, en liten teaser här nu på direkten. Ja, inför. <laughs> <laughs> <laughs> Precis. Um, ja, men hur som har vi? Vi får tacka att ni skickar in de här mejlen. Det är jättekul och fortsätt skicka in. Och glöm inte att även ta er tid och hoppa in där på Facebook och ansluta er till vår Facebookgrupp Annonsfanboys. Men sådant. Um, ja, nej men vi tar väl och går vidare helt enkelt då till det gamla hedliga spelmomentet då. Och uh, vi börjar med lite nyheter. Ja, vad har vi för nyheter det här? Mm. Jag kan ju ta lite, jag har lite kort om, lite blandat. Vi har ju, jag tog upp här senast nu i Dead Space 3 så har vi ju med mikrotransaktioner. Mm. Och EA har ju gått ut nu att de ska ha det i alla sina framtida spel. Ja, varför inte? Va? ja, ja. Vad sa nu? Ska de ha i alla sina framöver? de framtida ha i, De har gått ut och sagt att de vill implementera funktionen i alla sina framtida spel för att de känner att det är ett vinnande koncept tydligen. Ja. Alltså, jag alltså. förstår varför ändå, men ändå det är lite... Det är inget bara går ut och säger att vi ska ha det i alla våra spel. Det är ingen bra taktik känner jag. nej Jag, jag, jag tycker personligen att det är totalt värdelöst. Jag ser ingen nytta för det är ingenting som jag Kommer att använda. Men jag förstår ju, det, det är ju business så jag förstår ju mycket väl varför vi slänger in. För alla inkomster är ju ett, liksom bonus. Det beror på helt på hur de implementerar det. Det är alltså det är som jag säger varje att det är kosmetiskt, det är det enda jag kan tänka mig om det är extra kosmetiskt efteråt från det som är originella spelet om de tar och liksom i utvecklingen av ett spel redan bestämmer då att eh, ja, vi håller på och gör spelet och sen börjar de där redan i konceptdelen och och liksom planeringen dela ut saker som de här delarna kommer vi att sälja sen som mikrotransaktioner, då är det fel jag att det är saker som DLC, det är sånt som görs efter när spelet är klart som kan läggas in efteråt som extra små grejer man kan köpa, då kan gå med på det Alltså jag blir lite förbannad också fast, faktiskt, för jag tycker ändå att Idag har de egentligen eh, De säljer ju dlc Och det är ju ett slags mikrotransaktioner Som man i många fall, ja ah, ska jag eller ska jag inte då ska vi välja SimCity som kommer, jag vet inte om det är EA Men där, ja ah, du här Köp till det här så får du eh, Skytskraparen här för, eh, som ser ut på det Och det här sättet Plus, plus att vi betalar ju redan för spelet Sen vill de ha mera betalt i DLC, det kostar ju också Och då vill man ju ha för att förlänga spelet Men nu vill de att man ska köpa ännu mera Det känns som mobilmarknaden Kommer in lite försiktigt här Som de har ju i de flesta spel är mikrotransaktioner. Ja, skillnaden är att i mobilmarknaden så kostar ju varje sak typ 10 kronor. Bara grundgrejen och sen köper du till små saker. Om du ska köpa ett pris eller ett spel för fullpris och sen så betala mikrotransaktioner. Då det, det gillar jag inte. Jag kan, jag kan ta det ifall de gör som i Mass Effect 3. Ja. För då kunde man antingen betala med riktiga pengar. Eller så kunde man köpa med in-game currency som man fick genom att spela de här... Hård Mode. Där kan jag ta att man kan ta från både spel eller betala med riktiga pengar. Och som du sa Max att det är kosmetiskt. Ifall det är saker som gör att man blir bättre i spelet det ser ingen nytta. Det förstör ju bara spelet i sig. Det är precis som jag menar, de som faktiskt har fått det här och lyckats det är ju League of Legends. De tjänar ju mer än vad alla spelföretag gör ju nästan nu. Och det är för att de har blivit så stora. Och de har ju helt gratis spel och du kan tjäna liksom in-game currency då du får liksom poäng när du vinner matcher och du får lite mindre poäng när du förlorar en match och där sen kan du köpa nya karaktärer med, eller lite, stark, lite mindre förbättringar, men du kan även låsa upp karaktärer för riktiga pengar, men det är liksom sånt du kunde gjort ändå om du bara spelade lite, men du kan också köpa endast för pengar kosmetiska andra skins så att hjältarna ser olika ut och det är ju bara en kosmetisk grej det är bara för ju alltså, som i Team Fortress att du kan köpa till dig olika hatter och sånt där Det är bara för att göra sin karaktär pers mer personligare Men ifall det är liksom att du får bättre vapen och att du är enklare att ta på mot sånt Det är inte så kul när man kommer in och någon har liksom Det är liksom buy to win, det är helt fel tycker jag Men tänk efter nu vad, han, vad de säger också, de säger ju alla kommande spel Det snackar ju ju singelspel, alltså ungefär som Mass Effect som du sa där men vad ja. då ska man ha det i varenda jäkla singelspel då? Och på vilket sätt? Jag tycker ja. det känns totalt onödigt när man betalar ja, det, för... Det, det ja, det blir ju som de gjorde nu i Dead Space 3. Det är ju ingen multil eller något sånt. Utan det är att man kan köpa till sig... Man har ju bots som kan leta upp saker, alltså resources. Man kan köpa till sig... Uh, uh, vad heter det? Uh, till trait, att de är snabbare på att göra saker Att de kan bära med sig mer Sådana saker har de ju för Signalplay-delen i Dead Space 3 till exempel Så jag antar att det blir väl sådana För att förbättra ens förmågor Eller att man kan köpa till sig eh, Vapen ny, Eller nya vapen helt enkelt Ja Det visar sig Som vi brukar säga här på den här podcasten Det, det visar sig mm, Och vi får se hur det utvecklas i framtiden faktiskt ja. vad, vad det innebär Yes, uh, vi kan ju fortsätta här med, med vårt favoritämne som vi har haft nu ett par veckor som vi inte pratat på ett tag men THQ Nej <laughs> Jo, oh. för, ja. nu blev det ju klart här i veckan de, i domstol att de ska nu sälja ut dem, att de sista bitarna av THQ ska komma ut på försäljning igen ja. Så då har vi till exempel Homeworld, Darksiders och Red Faction-serierna som eh, kommer oh, ut Oh Worms Oh Worms, ja, ja precis Uh, de Fast de slänger ut dem i paketer nu Så att de har till exempel Red Faction i ett paket uh, Homeworld i ett paket Och sen har det ju uh, En hel drös med mindre Som en del Titlar som slängs ihop Så att de delar upp det så att det blir, man får köpa i paketpris Men uh, Ja, vi får se hur det går För dem, jag hoppas ju att Några blir uppköpta Red Faction skulle vara kul ifall den skulle bli uppköpt också Ja, faktiskt Red Faction, uh, Darksiders, Homeworld. Det är ju ganska stora titlar Och Även om Homeworld var ett tag sedan. Men uh, det var bra titel. Jag vet jag har ju originalt stående sidor ibland. Kan, kan jag hoppas att Crytek köper upp Darksiders? För de, äger ju, de har ju tagit upp som sagt. Uh, 75% av de som uh, från uh, THQ som gjorde faktiskt darkside spelet när de tog sin nya studio i Austin, Texas. Så vi kan hoppas att de köper upp För de har ju redan de som har utvecklat de föregående spelen Så de vet ju vad de ska göra. Mm. Vad, har, vad har vi mer för någonting? Ja, du hade ju några, styck, du några stycken. Du kan få tala mm, lite grann. Jag kan ta två här då. Uh, okay. Eller tre. Vi får se. Uh, först var ju om Xbox 720. Det har ju kommit lite nya rykten om just eventuella uppvisande av nästa Xbox då. Mm. Och det har ju stått upp på sajter som CVG och VG247 att de verkar ha info om att april är månaden för uppvisning av den nya konsolen. Det har, till, mm. det har kommit ett datum den 26 april men det där får man ju ta med en nypa för det kan bli lite som helst. Uh, hur det är med den här infon så kan vi i alla fall vara säkra på att nästa Xbox är ju på väg då. Uh, med tanke på att PS3 har utannonserats. Så det borde, det borde bli en... kom en, en, en, ja. en unge in där? Stopp. Så nu kan vi sitta in oss på april 2013 här. I april då, se om det kommer upp lite info där. Precis, och då kan ju samtidigt ta upp... Vi tar upp ryktet om här att det är ju ett rykte nu att IA och eh, Xbox 720 eh, har ju någonting tis, eh, de ska göra tillsammans. Ifall det är något exklusivt spel eller vad det blir för någonting, det återstår ju att se. IA um, var ju som sagt inte på PlayStation 4s konferens, så får vi se ifall det var därför de inte var där. Vi får se vad det blir för någonting. Det blir väldigt spännande här mm. Och om vi går vidare då så har vi även, det här är en liten nyhet egentligen, den behöver inte betyda så mycket, Square Enix registrerar just Doos Ex Human Defiance. De har alltså ansökt om varumärkesskydd, det här namnet då. Och ja, Doos for för Next Gen kanske? Det frågan är ju är, är för är det är ett nytt spel eller ifall det är dux ex filmen som de håller på med. För de skulle göra film på det också. Men skulle inte eventuellt filmbolag ordna med... med det vet personen. man ju aldrig. Jag tänker ju att de är väldigt hårda på sina varumärken. så mm. Det skulle inte vara om de registrerar själva. Eller ifall de, ifall de i filmen är någon tie-in till spelet. De så. gjorde ju så med Red Faction. De hade en serie faktiskt på det Som gick på sci-fi. Mm. Den var inte så bra. Men det är ett helt annat ämne. <laughs> <Precis>. <laughs> Slutligen då en, en nyhet som jag tyckte var lite kul. Och därför att Bugbear Entertainment, alltså utvecklarna som gjorde Flatout, har slängt ut en teaser. Och det, det luktar ju Flatout lång väg här va. Och det är tur att de visar att de har något på G. För de gjorde senast här Ridge Racer Unbounded, som kanske inte var bland det bästa. Den finns där ute. Och eh, som sagt, enligt deras hemsida För jag kollade upp det här så står det då Det är då för, för övrigt om ni vill själva titta www.nextcargame.com Så skriver de att de arbetar på ett nytt bilspel Och att de denna gång Inom situationstecken nu Går tillbaka till sina rötter Flat out Precis som alla deras fans har bett dem om Flat låter, out flat Låter out. bra, låter bra mm. Det behövs ett bra jävla... Off-road-spel där de pucklar på bilar. Destruction Derby anno 2013. Och det kommer de ge oss, tror jag. <laughs> det, det vill jag i alla fall. <laughs> ja, men det blir intressant att se. De är alltid bra over the top bil -crusher. Ja, och så kan man flyga ut genom rutan och mosas. Ja, oh, roligt. Just vad du vill ha i ett bilspel. <laughs> Precis. <laughs> Jag vet inte, då har ni några fler nyheter som ni tyckte var intressant? Uh, vi, har ju, vi har ju en ny bild från uh, Just Cause 3. Det mm. finns ute. Det är Kristoffer uh, Sundström som hade lagt upp sin uh, Twitter. Så laddar upp en ny bild. Mm -hmm. vi, har, vi har ju den uh, man ser, uh, han åker på motorcykel. och Nu har vi ju som hoppar från en fallskärm. Precis. Mm, det luktar ju väldigt, väldigt mycket Just Cause 3 nu. nu är det det gör är ju det. Om. Ja, det, det kan det... hända att studion håller på med annat, som jag som, som har hört på andra håll om, med märksamhet. Men det där är, måste ju vara äh, JazzCase 3. Sen om det kommer till före eller efter generationssläppet av konsolerna, det vet jag inte. Ja som, det, ja, som det ser ut just nu, ifall man tittar på bilderna, så de skulle ju mycket väl kunna vara next igen. Och jag tydlar på att man kanske vill släppa nu vid slutet på en konsol... Vi sikta på att släppa till de nya mm. för av spelet. Fortsättningen av dem. Det är en bra serie faktiskt, Jasper. Jag har ju också här om en, en serie som jag tycker väldigt mycket om. Där de mm. precis har kommit ut. Assassin's Creed 4. Jag har ju släppt ja. Black både Black Flag. Där. Black Flag, precis. Då har de ju, det, först ju kom ju rykten om att någon som hade fått upp en bild på. Uh, det här omslaget för uh, nya Assassin's Creed och namnet då hade ju läckt och så gick ju Ubisoft ut och sa att det, det heter nu Assassin's Creed 4 Black Flag och det ska ut Enligt vad jag har läst mig till skulle det utspela sig uh, Med uh, eh, Karaktärer man spelar i, nu det i trean skulle vara ens farfar Skulle den utspela sig med Mm Så Och det är ju... Och det, är, är det -tider också Precis, och det ser ju väldigt... In... De hade ju det nu i trean, man ute och kör med båtar och slåss mot pirater och sånt. Så det känns som att de, tagit... de kände att den delen var så bra att de ville fortsätta. Så det känns som att det gick vidare nu till fyran. Ja, men Fortsätt pirater inte. lockar ju alltid. Ja, precis. Ja, för jag vet, de har ju pratat om att de vill inte göra Japan, för det känns så... Så här typiskt att de skulle ha assassins i feudal Japan och sånt, de mm. vill undvika stereotypiska grejer ne? Ja men det är bra, för där tyckte jag var en... de gick lite ifrån att följa någon form av mall där man var i i, i nya världen i Amerika, mm. men ja, pirattiden kan vara intressant faktiskt, det tror jag också Ja, nej jag tycker det ser intressant ut Precis. Jag tänkte att vi tar här en stund för jag har skrivit upp ett par av de spel som släpps nu i mars. Jag tänkte bara lite kort gå igenom dem. Så kan ni säga om det är någonting ni själva ser fram emot eller om något ni verkar här vet det ut så jag tycker det verkar överhypat. Eller vad ni, ni känner. För det mars, så för alla spel tänker jag säga. Ja, då får du ännu mer. Du kan du fokusera på varje titel här nu. För först ut nu i månaden för Mars har en hel drös med titlar som kommer. Sim City. Hur många gillar SimCity? Räcker upp en hand, tänkte jag säga. <laughs> det är lite svårt för folk att se det. Jag räcker upp en hand. Ja, det kan man göra en symboliskt. Men mm. jag vet jag har inte varit jättestor på SimCity. Men jag har kollat lite eh, YouTube-klipp från Betan. Och det där ser väldigt intressant. Jag tror att jag var nästan lite för ung när liksom, första SimCity kom ut för att uppskatta dem. Men Den nu, första när man kom 1989, liksom... Ja, det var då jag föddes också. Ja. Du var, var bara barnet då när det kom ut. Ja, det, var, det har då mer och mer nu när man liksom kommit in så här spelat Civilization 4 och sen Civilization 5 och sen då kommer man ju och det lite mer lite roligare så här, strategiskt att bygga upp och hålla igång städer än att bara kriga i strategispel. Så att jag har mm. kollat på Youtube-klipp och det ser väldigt intressant ut. Det kommer definitivt dra ihop ett gäng folk som alla kan sätta sig och spela på samma ställe. Precis. Och jag ser fram emot också. det också. Jag, jag kommer nog köpa det med box och allt tror jag faktiskt. För det är en sån klassisk spelserie och de verkar äntligen gå tillbaka lite till rötterna för förra delen SimCity Societies var ju inte SimCity ens. Det var liksom fokus på helt andra saker. Vi skulle göra vissa slags hus, och de husen skulle vi kunna ändra om och byta. De, det var ju försök att testa något nytt helt enkelt. Om. Ja, men ju. Det, var inte, det var inte Maxis. Nej. Så, det, det, kände, att... det, det kändes ju lite mer The Sims över det hela, så att bygga upp ett fina hus här nu istället. Mm. Ja, det var, de, visst, de försökte. Det gick inte bara. Uh, utan det gör ungefär som SimCity, alltså Civilization de har liksom fin... Vad säger man? De har slipat det genom åren. verkligen Och streamlinat ja. det så att säga. Ja, ja. Mm. och ändå tagit sig tid att förändra. Eller lägga till och sådär. Men grund grundkonceptet ligger kvar där. Och nu SimCity kommer här i början på mars. så Får vi se hur det är. Det ser vi fram emot. Ja. Sen har vi Tomb Raider som faktiskt kommer också. Mm. Jag vet inte. Är det någon av er som uh, har sett oss på gameplay. Jag vet jag har kollat senast jag spelade Tomb Raider, det var ju på Playstation 1, bland de första Tomb Raider. Och det var, Ett tag sedan. Det var ett tag sedan, <laughs> och sen dess har jag inte riktigt rört Tomb Raider, så jag kan inte säga att jag har känslor åt av hållen. Jag kan nog hålla med faktiskt. Jag körde faktiskt egentligen bara första, kanske lite på tvåan. Och då, då var det lite så här fr fräscht fortfarande, liksom för lite öppna världar, och det var ganska begränsat med fiender och de fiender som fanns var ju oftast djur av något slag. Det var mer fokus på själva klättrandet. Och nu, sen efter det så var det ju 40-11 delar och det var mer och mer urlakat. Och ja, det var inte bra i slutändan. Många av de senare titlarna var ju i regel bara halvdassiga försök till kopier på originalet. Men det, det gick inte och tur att den här kommer som en liten fräsch vind i alla fall. Den här verkar ja. i alla fall väldigt genomarbetade och gameplays är ju väldigt bra och snygg. Precis. Ut. Ja, det är ju en ren reboot där mm. och de har verkligen tagit sig tid med det. Som du säger, det, det ser verkligen intressant ut faktiskt. Det, ja, jag är lite smått intresserad av det För jag, det är ju lite det här Utforska och se vad, Alltså se spelet från nytt igen Istället för de första spelen mm -hmm. som vi pratade om Det är ett tag sedan och Det var lite, lite kampigare versioner av spelet Precis Så men ja, det, det kan vara intressant Sen har vi ju ett spel som Kanske inte behöver hålla oss på för länge För jag vet inte hur mycket man kan säga om det Men när Naruto den Ultimate Ninja Storm 3 Oj, där har du ett spel mm. Vi får se, jag vet inte. Jag håller, det, det är ju fjärde spelet i serien. Det var, de släppte ju ettan och sen tvåan och sen så uh, var det väl Generations och sen kommer trean då nu. Okej. Okay. Och det är spelet Generations jag har, det bästa fighting-spelet jag spelat som faktiskt har en... Om man säger alltid det här att spel som är baserade på filmer eller liknande är alltid skit. Det här är ett av de bättre fighting-spelen jag har spelat som faktiskt... Inte är låst på 2D-plan utan att du springer runt i en 3D-miljö och faktiskt har free movement om man kan säga. Mm. Och det är ett otroligt roligt spel. Riktigt bra. Precis. Så att jag, jag tror inte jag kommer köpa det en på ett tag, men det är, för framtiden kanske det blir dags som jag hittar ett par folk och slåss mot. Ja, det är kul att du säger det. För jag kan ju säga för min del: jag är ju ingen, jag är ingen spelare. Av den slag som gilla gillar fighting-spel. Det känns så fast på en plats. Och jag tycker det var bara lite tråkigt efter det. Jag, jag köpte ju Street Fighter den här nya. Men körde typ en kvart. Och sen, ja, nu har jag kört det. Nu har jag sett det. Och sen mm. nu är jag ett okay. spel. Typ. Men det handlar ju om att man tar sig i tid med det Och sen blir verkligen bra på det. För men det är, det är just, just det. att det är så lätt att se hur. Om man verkligen sätter ner tid på det. Och lär sig en karaktär. Och man kan se den här... Inlärningskurvan, hur man blir bättre. Man märker mot fiender man spelar. Nu vet jag hur jag ska besegra den här. Det är som nästan lite litet mm. pusselgrej som är en, ger en väldigt bra belöning. Men blandning mellan pussel och reaktion, förmåga för timing och sånt. Äh, fightingspel är ett av mina favoriter. Jag har eh, en hel hög av dem. Eh, som jag, Varje gång det kommer ut ett nytt fightingspel som ser intressant ut så är det något som jag känner att jag måste ha till min samling. <laughs> Men köp, yes. köper du du in för här, lite klassiker bara för att du känner att du måste ha dem. Till exempel yeah. de första första Mortal Kombat, första Street Fighter. Alltså det är väldigt bland annat, om man säger för de fightingspel som jag gillar. Jag föredrar de fightingspel som är mer over the top, de som är mer anime-lika om man säger. Saker som Mortal Kombat har en otroligt stel combat. Det är något som jag inte riktigt kommer överens med. Så Mortal Kombat är ett undantag. Street Fighter är också ett form av ett undantag. Det är mer, det, det är helt okej okay, tycker jag. Men det är inte min typ av spel skulle jag vilja säga. Men det kan också gå för långt som Marvel vs Capcom 3. Har mm. alldeles, är alldeles för mycket flash för mig. Så att det finns en väldig balans där på vad jag tycker om. Om man ska ta. Spel som hände till Dead or Alive 5 är fortfarande ett av de bättre spelen av Fighters, som har släppts på otroligt länge. Det spelade jag väldigt mycket. Dead or Alive Gigglypuff spelen <laughs> Men då kan G vi ta liksom... Ja, vi har ju den berömda fysiken i de spelen. Jag det är lite nertonad i femma, tror jag, läste, jag. Jag läste inte igen. Jag såg att det var någon ny... det stod något nytt om att det var någonting inför nya spel Som kommer att de har gjort en helt ny motor Bara för gupp-effekten Eller vad det var för någonting Jag eh uh, okej okay. Behöver vi verkligen en speciell motor Bara för det Men vi kan väl säga så här I när ute och chippet den, den nya, den kommer du i alla fall Kanske ta en titt på när den väl kommer Vi får se hur ekonomin ligger till då mm. uh, Om vi går vidare lite snabbt då. Starcraft 2 såklart släpper ju Heart of the Swarm och du Max som ändå håller till lite med e-sport och liknande. Vet, vad tror du det ger för någon, liksom, effekt på e-sportanvändare? Eh, ja, alltså tittandet det, av det det blir väl en, den nya uppgraderingen om man säger. Det fortsätter ju. Det, blir, det kommer ju tillbaka lite det är alltid så när det släpps ett spel. StarCraft 2 var ju väldigt stort inom e sporten när alla bytte till det och det kom in mycket nya tittare om man säger. Och. Det kommer att bli så. Sen slutar ju folk spela spelet och kanske fortsätter titta fort ändå på e-sporten och tycker det är intressant. Och sen så till slut så börjar man gå bort lite från det mer och mer. Men nu när det väl kommer in ett nytt spel då ökar ju intresset igen så siffrorna går ju upp om man säger Nu börjar ju folk titta in sig på det bara, oh, nu kommer det nya strategier och de har lagt in nya, nya gubbar i, i spelet. Så det blir jätteintressant så att nu kommer man se en ökning igen här tror jag definitivt. Mm. Men tror du, jag vet inte, har du har ni sett något av de eventuella nya enheterna och sånt? Om det verkligen gör någon större skillnad? De kan, inte, de kan ju inte göra några enheter som verkligen sticker ut för mycket. De måste ju ändå vara så pass balanserade att de liksom bara ger en lite, liten, liten förändring. Men inte någon jättestor edge liksom. Det är en ganska stor, alla fraktioner får ganska kraftigt nya enheter faktiskt. Om, om ni kommer ihåg eh, det gamla Starcraft det första som mm. gav en expansion. Uh, där infördes till exempel uh, Medix i expansionen Som för då är det Brood War yes, På Brood War då kom Medix med förtärran Och det ändrade ju strategierna Helt och hållet okay. Och det är, så, det är så intressant för att De verkligen, de har ju spenderat Sån tid och de har ju haft det här spelet ute Väldigt länge, det spelas ju Redan turneringar med det, det är ju släppt till De professionella spelarna Mycket mer som spelas har gjort väldigt länge i betan. Så de har fått den i förtid då? ja, de har suttit och spelat den i flera månader redan, så det är Jaha. redan ute kan man säga. Så de hinner hona sina skills där då? Ja, ja men det, det är intressant. Det är väldigt mycket, det är en hel del nya karaktärer som ändrar strategin väldigt mycket. Och det, det blandar ju upp för att man säger, om du har ett spel som är likadant och du får spelare som försöker vara professionella på det och verkligen sätter ner sin tid på det så kommer du ju till slut att Nå någon form av minmax grej Att du vet att det finns ett sätt att bygga på Och det är det bästa Det tar bara väldigt lång tid att komma dit och faktiskt Ta reda på det Och då börjar ju sporten bli tråkig Om alla matcher börjar se likadana ut Precis Nu, nu, kommer det ju, nu går det ju inte så långt Det finns ju alltid en form av variation som man kan utföra Men eh, på något sätt Så kommer det alltid finnas en strategi som är Den bästa i de flesta fallen mm. Och när de ändrar spelet så här radikalt så kommer du få, då kommer de behöva börja om och faktiskt försöka söka efter nya bästa strategier. Och det blir mycket mer intressant att titta på också. Du ser det. Det kanske finns hopp för e och framförallt tittandet av det när det gäller Starcraft. Få lite fler tittare där. Jag tänkte sen om vi tar här vi Gears of War Judgment. Köttig action... Ja uh, den har varit väldigt tyst om nya grosor tycker jag. Ja Ja, det har ju varit lite till och från att folk är missnöjda att de byter ut tur och sin men annars ja. har man inte hört så mycket. För, alltså, man är, följer en helt ny karaktär här. Man följer inte okay. de gamla. Så det vill. Men är det, en, är det någon form av typ sidoberättelse till de första eller vad? ja jag ska vara helt ärlig, jag är faktiskt inte så insatt jag, Gears of War har aldrig riktigt intresserat mig Det är en speltyp som jag finner ointressant egentligen När jag springer och hukar dig var 50 meter det, Nej, inte min typ av spel här, Vad jag har förstått så ska det vara en fortsättning bara på spelet Alltså men en sett från någon annans synvinkel okay. Om jag har hört, det är väldigt osäker Det känns bara som att jag hörde någon säga det någonstans Att det var en prequel, men det kan vara helt fel Alltså jag är inte så insatt i den här men det är i alla fall där jag läste mig på någon. Fast det var ju också sådana här ryktesvis och jag kan inte säga att jag har satt mig in i spelet. Jag tyckte just det var intressant att ta upp den just på grund av att man har hört så lite om den. Och dessutom så för ett det år 2, 3 och nu har de tagit bort den där siffran och sett på Judgment. Som i många fall kan ses som allting någon form av reboot eller kanske någon form av och totalsido sig Fast i med som det kanske då På sätt och vis är då men mm. de har ju förvånansvärt lite snack om Det var förvånansvärt lite Reklam helt enkelt om det, det de, har, de har ju haft några film Alltså så korta filmklipp men det har ju Det har ju inte varit någon riktig in-game Utan det har ju bara varit en sån här CGI eh, Klipp ju för det Så det är, ju, ja. det är ingenting som har gett någonting för. Nej, det fast den kommer ju ändå nu i mars så Det är ju konstigt att det Precis. inte var vi får ju se hur försäljningen blir på spelet. Det är ju säkert att de här hardcore kommer säkert skaffa det. Ja, så är det. Sen kan vi ta sista här då. Och det som jag nästan ser mest fram emot under mars. Och det är ju då Bioshock Infinite. Och ja, vad kan man säga som inte redan har sagts i varenda podcast i hela världen? Det ser ju ut som att de ändå behåller lite av skärmen från Bioshock 1 och 2- och eh, lite av inledningen där på sätt och vis av det som vi har sett och kanske pratat om i tidigare podcasts då. Eh, med att man kommer med båt då och så tar sig an. Men mm. upplägget uppe i himlen, bland månnen där på flygande öar av eh, lite inledningsvis inte bad guys tydligen. Där ska man först vara lite mer, kan gå runt och prata och... Lite allmän utforskning mm. så där i början och sen, och sen, bry sen bryter ju helvetet lös. Ja. Men... Jag vet inte, Men det... ser ni framåt emot det här? Är, är det bara jag som gör det eller? Alltså jag har inte spelat något av de andra. Det är ju min bror som spelar och äger och spelar de här. Så Men han ser väldigt mycket fram Han har ju för en boken den här deluxe edition för typ 1500 mm. spännande. Men eh, själv får jag säga att det ser ju extremt snygg ut och en väldigt stilistisk, snyggt spel. Ja, för de kör ju inte på liksom verklighetsgrafik. Äh, alltså att det äh, typ är gubbar som ser exakt ut som riktiga människor. Utan de har ju den här, som du säger, stilistiska tonen på allting. Flickan ser ju jättebra ut som en figur. Liksom. Men det är ju inte som att man tänker att det där är en verklig människa. Man tänker att det här är stilistiskt jag... lite... Ja. Jag läste ju att de hade ju hyrt in en rysk modell för att eh, göra henne, alltså använda som grund för det. Jag har sett bilder där de har lagt, tagit modellen och tagit spelfiguren och lagt över det. Det är liksom exakt gjort efter mm. henne, mm. så mm. jag såg det på... Åh, vad var det någonstans? Jag tror på Xbox 360 Achievements jag tror jag såg det på. Men äh, jag tycker det var coolt att de faktiskt har tagit en riktig människor för att få äh, de här drag, riktiga drag på istället för att bara rita upp för hand. Mm. Och, de, och, de, och de har använt henne ju i reklam också, sådana här live-reklambilder och sånt. Jaha, ja det har jag missat då. Men jag kan säga att jag ser ju fram emot det ganska mycket. Och det, det, det är den av SimCity som jag funderar på. Man mm. kanske jag ska vara jag, in förskaffa. Jag har, ingen, jag har ingen hype för den kan jag säga, men jag har hört mycket bra om Jag tror att det kommer att vara ett riktigt bra spel så jag tänker jag nog efter. Äh, definitivt köra det Även om jag inte är jättehypad för det Så mm. måste jag ju erkänna ett bra spel när jag ser det Precis. Det Tycker jag en intressant storyport Och jag vet ju att äh, De har haft mycket diskussioner Om själva spelet Det är mycket här religiösa undertoner i spelet och jag vet att äh, Ken Levin De fick ju gå in och ändra om I själva manuset för spelet För att han har, de hade haft diskussioner I äh, gruppen Och det var några där som tyckte att Alltså de har ju olika religiösa bakgrunden Som tyckte att han kanske liksom gick fel in på en Bit av en religion Så han ändrade om det bara för att det skulle mm. Alltså det var han bättre. själv som kom fram till det Nej alltså de, de hade diskussioner in, i, Inom själva deras team och, Jo liksom jo, så. det var inte som att han, han sa Ja men jag ändrade för att ni tycker så Det var mer att han, Nej nej alltså, ja ja, ja, ja han, kom, han, fick ju, han fick ju ta ett steg tillbaka Och kolla på eh, själva man Så tänkte jag, ja det kanske stämmer Att det kanske inte blir bra, alltså man vill ju inte peka ut någonting och säga att det är just de här fel, så alltså lägga in någonting som folk kan läsa in att det är typ det är kristendom, att vi anser att det här är fel, att det här är liksom uh, islam och det är liksom fel utan de fick ju ta och liksom säga att okej, okay, vi kanske ska ta dämpa ner lite grann, men att liksom ändra om så att vi får fram samma budskap men att vi kanske inte pekar ut någonting, för, att, för jag vet ju att i Assassin's Creed så arbetar de väldigt mycket på manus, för de har, det står ju också där, att de har väldigt många olika bakgrunder för att Ingen ska kännas utpekad Det är sånt jag tycker är bra att de faktiskt tar fram Att de har ändrat om någonting För att ingen ska pekas ut Att vi ska liksom jämföra allihopa mm. ja, Vi får se här i mars När den kommer mm, Det Precis Men nu tar vi och slutar upp med lite nyheter Och lite för en snack här Och hoppar in lite på vad vi själva har spelat Max Har du hunnit spela något i veckan som har varit nu? Du, oj vad jag har spelat i veckan <laughs> Men var det ju så att um, Terra, mmo gick free-to-play? Mm. Jag vet inte om jag har sagt det här tidigare, men jag har sagt att det är fortfarande ett av de bästa action på länge i terms av combat. Mm. Kombatmekaniken i det här spelet är otroligt roligt. Och alla klasser är väldigt distinkta. De har sin egen grej, verkligen. Det är roligt att spela allihopa. Mm. Det är kul att du säger det, för jag tror faktiskt ner Terra också. Jag förvisso körde bara en kort stund, men det var mest för att Pim ville ha, alltså min fru då, ville ha ett, <går> ett spel. Hon snackade om Guild Wars 2, men jag sa, det finns säkert något som är gratis. Och då så då såg vi Terra och så. Ja, vi har Jag har lurat in ett par personer och vi har suttit och spelat och springer in en grupp på tre fyra personer runt där och slåss mot bossar. Det är otroligt roligt. Hur är det om man vill köra själv? Går det eller? Det går helt att köra själv. Problemet med det här spelet ska jag säga att combaten är otroligt bra men questing-systemet är fortfarande en standard eh, mmo questing-system. Du har den här, gå hit, döda tio sådana, gå tillbaka. Gå dit, döda de här, plocka upp fem av de här grejerna och kom tillbaka. Enligt mall al, 1A alltså typ. Precis. Jag tror att main storyn är lite mer intressant när man väl kommer upp i senare level men det är under katsin det är lite få grejer man hör när de talar, men annars är det ju text man får läsa så. och är man av den slöa generationen så skippar man bara texten trycker på accept quest och går dit pilen pekar Jag måste bara fråga, är man av den slöa generationen men du, din generation? Eller? Absolut, jag tillhör definitivt den slöa generationen som inte orkar passa tiden att göra saker <laughs> Jag vet inte, det, det är mer snarare att du tillhör den generation som helt enkelt har vant dig vid att det ska vara på ett visst sätt. Och då... Ja, men det har blivit lite för, för lyxigt om man säger nu. Men jag tänker nu Nemo som Star Wars, The Republic och det liknande. Så då kommer du liksom full voice där, där all, allting har tal. Och när man vänjer sig vid det och ska gå tillbaka och läsa saker. Då, då orkar man inte alltid. Då klickar man bara förbi det. Mm. Men fortfarande det är... Du kan ju möta jättesvåra fiender som är mycket högre level än dig och som är liksom mobs om man väl kalla det för det. och Är du tillräckligt eh, duktig så kan du besegra dem utan att ta någon skada. Det är bara att du får verkligen... Alla har ett väldigt bra sätt att de alltid de visar när de tänker attackera och de har så otroligt bra animationer i det här spelet att du kan se skillnaden på okej, okay, nu ser jag att nu kommer den att attackera med den här och då kan du antingen beroende på hur du spelar för klass, antingen block ...eller hoppa undan ur vägen... Okej, okay, så man kan se lite av, alltså, på deras utrustning eller vad de tänker göra. Liksom. Man ser direkt på liksom, vad de, vad de, hur de förbereder sig. Om du har någon person med en yxa, om han sätter den yxan bakom ryggen så vet man att alltså, den okay, när animationen. Då kommer han att slå ner den. Det är som, det är som att lära sig verkligen. vilket mönster. De har liksom en hel del attacker och när du lär dig att känna igen alla attacker då vet du när du kan komma in med dina attacker och attackera. Och det blir väldigt intressant... Ja, det låter ju verkligen intressant. Jag tänkte det förresten nu, som sagt, eh, jag tänkte introducera det för min tjej då. Men är det här ett spel för nu att köra? Vad skulle du säga om det så alltså, helt spontant? Sådär. Mm, det beror på, men det är väldigt visuellt tilltalande om man säger, jag säger Kombatsystemet Combat-systemet och animationerna är bland de bästa jag har sett på länge verkligen. Och det, det kan jag väldigt säga Och man kan ju bara döda av små, mindre mobs. För du har ju alltid ett levelsystem. Om du är högre level så kan du ta dig igenom sånt som du kanske inte behöver vara. Är du skicklig nog så kan du gå på mycket svårare mycket tidigare. Men är du lite mer av en casual spelare så att säga så kan du fortfarande jag ska inte säga grinda lite, men det finns alltid vägar som går, okej okay, nu har du gjort klart det här området på alla lätta små quest. nu kan du gå in till de här dungeons, riktigt svåra som kräver party, eller om du är otroligt skicklig kanske ett party av två eller tre, men du kan också bara gå vidare spelet delar upp sig till att ja, nu kan du gå hit bort och göra små lätta quest som är gjorda för en person att klara av Mm, okej okay. Men det är jättebra för Alltså grejen är att hon, hon fick ju som sagt då, lite um, idéer från jobbet av alla ställen om just uh, till exempel Guild Wars då. Uh, och i och med att jag inte kände att, uh, vi vet ju inte om hon tycker om den. Då kan hon lika testat testa ett MMO uh, som kanske är gratis först då. Och Terra kom upp. Uh, mest för att det fanns på Steam och det fanns gratis precis att det kom ut och gratis uh, som du sa. Uh, men hon är ju van vid Diablo 3 typ. Typ bara hoppa in. Hacken slash liknande. Men det här är ju väl, in... är det... Det är väl inte samma sak direkt? Det beror ju på hur man ser det. Det är väl lite mer strukturerat. Men om man plockade upp Quest i Diablo och gick och dödade gubbar så plocka upp Quest i Terra och gå och döda är ungefär samma sak. Om man mm. bara ser det ytligt så att säga. Okay. Jag spelade inte jättemycket i Diablo 3 men Diablo 3 är ju ändå eh, mer användarvänligt skulle jag säga. Mm. Vi får se det med inventoriesystemet i Terra och så är inte det är inte dåligt, men det är inte supersuperbra heller. Nej, okej. Okay. Det, det kan vara svårt att se om man inte vet när du får ett nytt vapen. Då kan du ju lätt bara kolla över det och se att det här vapnet är bättre än mitt nuvarande, men du ska ju märka att du plockade upp det här vapnet också. Men så länge det är inga problem så tror jag att hon kommer tycka om det. Bra. Då får jag ta med mig det till henne helt enkelt, ordentligt. Hon har testar lite lite liten stund bara. Här? Men och vi testa lite mer. Uh, har du något mer som du har inte kört Eller har det varit för hela slakten mm, Det var varit mycket terra Jag har inte riktigt uh, Jag vet inte om jag talade om det Jag köpte spelet uh, Sengoku Basara Samurai Heroes Till Playstation 23 jag Tror du nämnde dig ja. förra gången Det var det här med att man hade sex svärd. Ja just det, precis ja. Ja. Mm. Nej, det, Jag tror att jag talade om det sist Men det är ett otroligt bra spel Dynasty Warrior liknande om man tycker om det är en sånt spel yes. så kommer man tycka om det här spelet likadant det är liksom en hedring till det här spelet mer än annat verkligen ja, men hur, hur är det då nu när du har haft tid att spela det sen förra veckan? Va? Ja, det blir Tyvärr är det ju lite det, det, det, man skulle säga att det är en guilty pleasure det, det, det bör inte vara så bra som det är när du väl går ifrån det så säger jag har bara suttit och tryckt på den här knappen om och om, och om igen och bara slaktat armer som kommer och bara slåss, slåss, slås, slåss, slåss och går upp i level. Man, har inte, man känner att man inte riktigt fått ut någonting av det efteråt, men när man väl sitter och kör det så är det faktiskt väldigt roligt. Nu tänker okay. på ett bra spel om inte annat. Ja, det är det. Är, det, är väldigt, jag säga, det är ett bra spel. Det är mm. bara billigt också. Det kostar bara 130 kronor något när jag köpte det. Så det var lätt värt det. Och apropå billiga saker, du har inte betalat mycket för det spelet du spelar på. För det är väl säkerligen samma Dead Space 3 fortfarande eller uh, Ja, möjligheten finns Möjligt att jag är samma <laughs> Så Det <laughs> uh, har blivit lite Halo 4 Också ah, vidare. Okay. Och jag köpte in mig Ghostbusters här nu i veckan så, uh, jag, jag tänker jag ska försöka Vänta ut uh, Alien Colonial Marine och se ifall de Kanske får några ordentliga uppdateringar Till det, så att det kanske inte är lika dåligt Som jag läser att det är Och det har ju stått så mycket om att och att seger eventuellt, försöka kolla ifall de faktiskt kan stämma skiten nu på grund av det dåliga jobbet de har gjort. Så, nej. Ja, jag väntar nog lite grann med Colonial Marines och spelar lite andra senare. Mm. Det är väl allt som jag har spelat under veckan. Tänkte ju egentligen spela ett spel igår, men jag var lite trött så jag sjönk ner i soffan istället och degade framför tv-serier. Det är ingen fel i det här heller. Det är absolut inte fel. <laughs> <laughs> har du själv spelat av Fredrik? Ja, det Jag har suttit med Mass Effect 2 och jag blev klar med det igår faktiskt. Så vad tyckte du då? Jag har varit ledsen. Alltså, utveckla. Tali, Miranda och Legion dog. Va? Lyckas du inte få dem överleva? Hur kunde du låta Tali dö? Ja, jag har varit, har varit skjuten i huvudet. Det är en allvarlig diskussion här. Hon har varit skjuten i huvudet precis där när hon skulle stänga en dörr på sista banan. Så kan man, ju, så får man inte göra. Ja, och jag tänkte, vad fan? Så jag tänkte, jag startar om banan. Men det var precis efter de gick av flygplanet, så jag fick inte välja om henne. Och skulle jag ta spaningen innan då? var typ tio, vad var det? Fem timmar innan någonting. Jag tänkte, Fy dig! Men jag, jag körde igenom för jag tänkte, jag måste ha med mig något för. Att... Någon kvinna måste ju överleva, tänkte jag. För den enda som överlevde av tjejerna var ju, eller de enda det var ju hon, Jack och Samara mm. de två överlevde av tjejerna uh, och jag tänkte, men vad tusen jag vill ju att åtminstone Miranda skulle vara kvar, i alla fall en av de här två, Talihäls då, men ja det gick inte, hon dog mm. båda gångerna, fast första gången jag körde igenom då dog också Jack hon blev tagen av någon stor svärm och flög iväg och blev uppvänt typ, jag vet inte vad som hände så jag tänkte, nej men det här nu har ju inga kvinnor kvar tänkte jag. Så jag, jag startade om den då och då överlevde hon i alla ja, fall. Hon ja, är ju kul också. Men det har väl mycket att göra med om du har gjort deras personliga mission om man säger så. Mm. Jag har gjort allas. Jag hade ju, jag var, de var alla lojala till mig förutom Miranda. Ja men så hade jag också. Hon var den enda som inte överlevde och det skadade inte mig mycket. Nej. Men det var mest för att i en situation där man ska antingen ta fördel... För Jack eller henne så valde jag då Jack för det var det mest. Det var det valet jag skulle ha gjort typ, i den situationen. Och då vart hon arg för resten av spelet i princip. Mm, var jo, så, så valde jag Men jag kan väl säga det är klart att jag är nöjd över det spelet. Det, det, jag, alltså, att jag känner så här över att... Jag kände faktiskt... När jag kom tillbaka till rymdskeppet efter den här liksom, var klart. För jag körde lite efter då, bara för att ta lite... Några små quests klara dem liksom. Så känns man det tomt det var. Tomt. Det är inte samma sak utan dem. Nej. Tal är borta och Miranda. Och... Ja. Men men. Ja oh, just det. Första gången dog ju Thane som man hette. Han kan ju inte dö. Han är ju cool. Han är ju cool. Så då ändrade jag. För jag märkte att det var vissa som jag kunde välja då. Som var i teamet jag hade. Men jag... På den sista delen, när man ska slåss mot den här spoiler-jättebossen där eh, så väljer man en grupp som man tar med sig för att slåss mot den här då. Och då hade jag med mig Miranda och Jack. För jag tänkte de två vill jag ska överleva. Men då dog Miranda i alla fall. Ja, men jag tror att de där då, om du inte har lojalitet på dem om man säger. Ja. ja, det var tydligt. Tydligt Men det var ett bra spel och det fick mig omedelbart att köpa Mass Effect 3 Ja, men du kan ju inte gå in i Mass Effect 3 utan tall. Det är ju huvudkaraktären i spelet. Ja, men, vad kan jag göra då? Jag, jag, jag måste ju börja om hela... jag Vad ska jag göra? Nej, jag det vill det ju, jag, jag, var, jag började ju om. Jag var på väg igår natt att köra om en tredje gång. Men jag tänkte, nej, det är någonting som ligger där för... Varje gång så blir hon skjutten i huvudet När man skulle stänga en dörr eller vad Du får kolla upp en guide på internet helt enkelt ja. Det finns ju på trean Så kan du välja att skippa Och ta dina gamla sparfiler. Och ja, får liksom jag, inte min... en... jag kan säga att min gubbe är ju inte Shepard Shepard min gubbe mm. sen första spelet ser ju aningen freaky ut kan jag säga. Ja men det har man alla gjort sin egen karaktär som man kör. Men så när man ser någon annan spela spelet med en annan karaktär med samma röst. Man bara, men det där är inte Shepard. Jag, jag vet alltid hur Shepard ser ut. Det där är inte Shepard. Ja, jag har en blond lite storkindad filur som har blå ögon och ser aningen mysko ut. Uh. <laughs> Jag ska inte säga någonting. Jag låter alltid mina figurer som sådana spel. Då låter de dem alltid se ut alltså som grundfigurer. Jag brukar alltså aldrig ändra om dem. Ja, det, så kan man också göra. Mm. Det är lite tråkigt på det sättet. Men jag som sagt, jag köpte ni för Mass Effect 3 för 99 spänn igår. På, på någon hemsida. och fick nyckeln för Origin. Mm, bra pris. Så precis påbörjade det. Mm. Men jag tror Men... att ja Vad tänkte du säga där Jag tänkte säga att det finns ju det att man kan starta upp Och då gör man olika val Så att man ser vad man får med Alltså, Det finns som man kan starta upp på nytt ju, i 3. Jag, då, då, jag, jag då märkte det mm. Antingen fick jag välja Jag fick välja där att ta min gubbe Av de mm. valen Eller en ny gubbe Shepard, vanliga Shepard mm. Och göra valen Men jag vill ju ha min gubbe Jag orkar inte göra om den Och jag vill verkligen ha den gubben du har ändå spelat två spel med och alla valen vill man ju ändå ha med som ja, det är klart. Och det kan ju bli en intressant att fortsätta och se faktiskt hur till exempel jag har ingen aning om hur spelet fungerar utan Talle för i trean för mig så var hon en väldigt väldigt stor del av spelet. Mm. Jag tror för det, jag jag tänkte så också. Jag tänkte så här, nu har jag för igår kväll när jag satt och tänkte nu ska jag verkligen köra om där. För det är ju ändå så att jag har gjort det och det valet och det har blivit så som det blev nu. Mm, det blir intressant att se hur, hur det skulle kunna bli för de har ju ändå gjort så att du kan importera så det finns ju saker för alla, alla olika val. Och det är ju en del av din, din story om man säger, just att allt det där hände då. Precis. Och jag, jag ska jag har jag tänkte så också, jag tänkte jag får ta det som det är, för det att jag ändå kände så där igår när jag gick runt på skeppet och de saknades. Det är ju ändå en känsla som jag medvetet har valt. De sättet, att, att, och den ska jag försöka behålla, mm, tycker ja. jag. Ja, det kan vara så... intressant. Det är, det är din egen personliga story i spelet som gör mm. spel att du är så bra att det går. Just att de valen finns så att det kan hända. Det känner jag också att även om jag gick min väg som jag tyckte var den korrekta med att få nästan alla att överleva förutom Miranda då så tyckte jag att det var att Jag visste att man kunde misslyckas. Det gav ju bara mer motivation att, liksom, att min väg var ändå lite personlig. Precis. För det är så... alltså på spel där liksom, du har en väg som du kan gå. Och du så bara, åh här kan de personerna dö men det finns bara en väg och de dör aldrig egentligen. Då, då, då är det inte lika roligt att gå den vägen. Nej men så är det. Och dessutom just att att man känner att det blir en tomhet där. Att man får de här känslorna för spelet. Det är bra att hålla kvar där. Liksom. Ta vidare och se hur, vart det leder. Sen kanske man, om man har tålamod, kör om från första spelet. Men jag vet inte. Vi får se. Mm, det blir intressant att se och få säga hur det går med Mass Effect 3. Då. Ja, det ska jag göra. Um, jag har också köpt in XCOM Enemy Unknown. Som jag har suttit med en del också. Så vad tycker du om det här spelet då? Det har fått blandad alltså, kritik just så. Ja, det har ju fått blandad kritik mest på grund av att det har haft buggar och sånt som har start. Jag har inte märkt av det. Men nu har inte jag kört så långt in. Jag har kanske kört en timme eller två. Men jag tycker det är jag menar, strategispel med stort S. Det är ett spel lite, lite med RPG-inslag. Man bygger om sina miljöer där och uppgraderar och undersöker och tar fram nya Uh, färdigheter och framförallt uh, uppfinningar om man så vill. Och det är ju faktiskt riktigt bra också. Och gillar man strategi ska man ju absolut se över XCOM. De har ju gjort ett riktigt bra jobb där för axis med XCOM uh, spelet som nu kom. Och, uh, och det med tanke på att det ändå kommer en massa buggar och ändå fått någorlunda betyg så kan man ju bara tänka att efter några patchar så är det ju det är bara att köpa direkt kan jag säga om man gillar strategin. Mm, jag, jag tycker det är intressant det spelet. Jag har inte spelat det själv men jag har sett andra spela det väldigt mycket och det ser, det ser rätt bra ut. Mm. Jag tycker om att se folk spela genom det. Jag följde den person som spelade live på Twitch TV när det kom ut. Den har körde på absolut svåraste svårighetsgraden och mm. hardcore som man säger att du kan inte spara och ladda och när folk dör så är de ju döda. Jesus. Och på svåraste nära. Men det är liksom, de måste vara så duktiga och så taktiska att det vart som en riktig en riktig elitinsatsstyrka verkligen när man skulle gå och göra mm. ett uppdrag. Det var verkligen taktiskt och allt sånt där. Så det var mycket intressant att se. Men lite där om man ska knyta an lite med Mass Effect det är ju figurerna. Alltså du, du du, vill ju hela tiden ha kvar dina figurer. För det är de som äh, levlas upp och försvinner så försvinner den liksom. Ja, jag kommer så... ihåg... Äh sorgen som sker då när man när den där, just den där soldaten som har varit med ända från början som är jättestark som av någon otur liksom råkar dö. Man blir överraskad något man inte hade räknat med och verkligen alla, alla som sitter och tittar på det live då kommer ihåg Man skriver ju en chat och alla skriver ju bara nej han dog. Alltså, så är hela det. sorgen med allihopa. Det är ju kul också för Jag märkte det, jag har ju märkt det när jag satt och spelat Att jag, jag, man kan ju döpa om dem också Så jag, jag tänkte Ja men jag döper om den här till, till mig Och så gjorde jag om den som, Typ så gott man kan Och så gjorde jag ju dumt nog min fru också Och den där filuren Som sitter där, Danny faktiskt. Ja, Vad ja. Uh, Och då slutar de med för en fjärde den skete jag Jag tänkte att jag, jag, jag vill bara köra. Nu, nu kör vi. Så hela tiden så säger jag liksom på mina favoriter lite längre bak. Och hela tiden lät den där fjärde personen gå fram. Längst fram och ta allt först. <laughs> jag vill inte riskera att någon av mina favoriter skulle gå bort. Liksom. Och det märker jag mig bara av att ändra namn och bara av att se lägga tid på en gubbe, hur mycket liksom man ändå mm. stiftar, an, stiftar an till dem. Liksom. Så, så hur, hur bra går det för mig då? Ja, du lever ju fortfarande. Woohoo! <laughs> Men tyvärr så, du, du går alltid lite före mig och min fru. <laughs> <laughs> du har ju spelat med mig förut, du vet, jag springer rakt in. Liksom så här. Och jag, och jag gjorde jag faktiskt... Död. Ja precis, för jag tänkte först tänkte jag när jag skrev in namn, för man ska skriva in förnamn och efternamn, jag tänkte, men jag, jag, jag vill inte skriva in hans fulla namn för då blir jag förtatchad. Så jag skriver bara Danny Norskas. Mm. Så jag tänkte, för då, då, då kan jag göra en ny Danny sen, om mm. du skulle gå åt. Den gamla Danny är inte är tillräckligt bra längre att skriva utan vill lägga in en ny. Precis, men hur som power, XCOM Enemy Unknown. Gött, gött, gött. Så. Så är det med det. Uh, nu kan vi väl ta lite av det där som vi snackade om här i inledningen. Max, uh, du får ett lite cement här om just uh, spelutveckling. Ja. Vad hade du det är tänkt intressant om? att vi kan börja ha det här. Jag kan ta lite om utvecklingen faktiskt och tala om det. det känns intressant för andra. Så. Jag vill gärna höra. Vi kan ju börja med. Jag vet inte, hur mycket vet ni om? Uh, och hur, hur det är att göra ett spel. Man säger, vad tänker ni är den för process som är involverad då? Jag vill först är väl eh, kanske ta fram konceptet. Och sen kanske lite, lite punkter vad som man ska ha i spelet. Och sen själva liksom, grundkonceptbilder. Eh, och sen kanske lite eh, manusförfattning. Manus och sen kanske påbörja programmering av olika delar och sånt. Jag vet inte. Mm, ja, men det är, ändå liksom ett, det är en del av grejen för att... Man, det är oftast man tror att det är samma. För först kommer du upp på ett koncept och sen börjar du bygga upp ett spel från grunden, om man säger det. Men så är det oftast inte. Det är, liksom, det är uppdelat väldigt två av att bygga en spelmotor och själva ett spel. För att en spelmotor kräver minst lika mycket tid som allt det här med konceptet och faktiskt lägga in saker. Du ska gärna ha en färdig motor... Som du kan sedan lägga in ett koncept i. Så det finns oftast, det är därför de största företagen som är riktigt, riktigt stora gör sina egna spelmotorer. Och göra bara spelmotorn för att lägga in spelet i sedan tar upp till ett par år. Det är oftast det som tar tid. Och det är där Men, vi ser mycket nu. Ja, jag tänkte det då. Är, är det så att, säga att eh, Nissan Monkey Company ska skapa ett spel. Då påbörjar de en motor samtidigt som de ens börjar spåna om vad det ska handla om, eller? Om, de, om det beror på lite, har man en färdig motor så kan man ju gå in och jobba med den. Men ska du göra ett spel och en motor, om man säger... Du kan ju kostumiza ett spel väldigt mycket genom att... Om du gör din egen motor, då kan du göra den perfekta motorn för ditt spel. Men om du har då de resurserna faktiskt och har den tiden att göra en så bra kraftig spelmotor... För det är ju det är väldigt, väldigt tidsinkt. Man säger det där, man ska aldrig göra både en spelmotor och ett spel egentligen. Man ska fokusera på en av dem. Och det misstaget har vi ju lärt oss själva. från Förra året i tvåan så fick vi projektet av att göra ett spel. Och vi var 10-11 personer som gjorde ett litet indiespel. Och vi gjorde spelmotor tillsammans då på 10 veckor. Och vi märkte ju direkt att när det var typ en vecka kvar så var vi redo för att börja lägga in spelet. och hade vi gjort grunden för spelmotorn för att kunna hantera spelet. Så det, det är otroligt mycket med spelmotor och spel som skiljer sig. Och det är det vi har sett mycket nu. Om man, säger, man kan tänka att alla stora, riktigt stora företag som gör spel ibland så själva speldelen, själva gameplayet det hackar efter lite, det är inte riktigt lika bra som man tror att det skulle vara när de har så mycket tid och pengar på det och det har egentligen att göra med att de, det är väldigt lätt för att säga att, titta vad snyggt vårt spel är, man kan lägga ut siffror på hur bra spelmotorn och hur snyggt spelet är, hur, liksom, hur bra den uppför sig medan det är väldigt svårt, om du ska gå in till en styrelse och säga att vi vill ha så här mycket tid och så här mycket pengar och lägga fram manus och sånt är lite svårare på ett spel, speciellt på gameplay. För vad, hur kvantificerar du ett gameplay som känns bra till ett som är inte alls är bra? Så länge det liksom rör sig och funkar i en väldigt snygg värld så kan det vara lätt att övertala det. Det är intressant. Ja, det, det, det är intressant. Det är väldigt mycket på det varför indiespel har börjat komma upp nu. För de har inte riktigt. De kommer oftast med en idé och jobbar därifrån och sen gör en lätt motor. som Därför är det väldigt simpla indiespel med väldigt, väldigt intressanta koncept som faktiskt kan rivalisera eller gå upp mot de här absolut största och sälja väldigt lika mycket. För att de har konceptet och spelkänslan är så bra som att de har fokusera på det och inte bara på spelmotorn. Ja och det har man ju verkligen sett nu på senaste åren eller året. Men framförallt alla indie-titlar som har kommit har blivit en sån jäkla upphöjning där faktiskt av, av verkligt bra titlar. då. Mm, och det känns att det är lite för att uh, de stora spelen har tappat lite på själva designen och spelkoncepten, liksom game design överlag, och fokuserat mer på spelmotor, medan indie har gått andra vägen då. Och det är det jag hoppas nu att det. Är, för nu har vi gått så långt som motorerna är så otroligt snygga och starka. Det kommer ju alltid kunna bli bättre och så. Men det ska bli intressant att se att nu kan man faktiskt väldigt gå över till game design igen. Vi har sett många spel som gör det så bra. Men ja, jag hoppas att det blir mer. Men hur bygger man liksom upp en spelmotor då? Är det, det ren programmering om vad som ska en hända? i En spelmotor given är ren programmering. Ja. Det är att du gör, man kan säga, en editor nästan. Alla stöd, det är väldigt, väldigt få spel som är gjorda med en spelmotor bara för ett spel. Liksom, du har oftast du gör en spelmotor som tillhör en editor där du gör spelet i om man säger. Mm. Så det, det, det är väldigt så det funkar. Så man, kan, man kan separera på dem väldigt mycket. Att man tror att man ska göra ett spel så kräver man programmering. Det behöver man egentligen inte. Det du behöver för att göra ett spel, du kan ta en färdig spelmotor. Det finns väldigt många bra som är gratis och som folk använder sig av. Och bara du har en bra koncept på en idé Så kan du lära dig att använda spelmotorn Det är som att använda vilket program som helst Om du vill göra en häftig bild Och du vill använda Photoshop till exempel Då lär du dig Du gör ju häftigare bilder desto bättre du kan använda Photoshop Men om du ska göra en häftig bild Så går det ju inte att bygger ett bildhanteringsprogram från grunden Och sen gör bilder i det Så det är lite liknande på så sätt mm. Men du, en fråga då just om vi ser spelmotor om du skulle kolla ut över alla de spelmotorer som finns där ute idag som ändå i egenskap av att du ändå är blivande kanske datenspelsutvecklare då. Eh, vad skulle du säga idag är nästan bästa spelmotor som finns där ute? Det är svårt att säga med tanke på att just att få göra ett spel till en spelmotor så kräver det en licens. Och den licensen kostar otroligt mycket pengar. Mm. Men, jag men de som finns där ute de har, de som är de största om man tänker på Cry Engine som Crysis går på eller uh, Unreal, Motorn, Unreal som mm. många, många spel. Den är ju nästan gratis nu. Precis. Vad tror du det... om Frostbite? <laughs> den jag måste vara snodyr. Ot otroligt bra. Jag tror att den är otroligt dyr också. Men det, den har så mycket möjligheter. Men det är just att de är så avancerade att man skulle behöva sätta sig... Det, det kräver liksom hur bra du kan använda programmet också Om du köper en spelmotor En licens för den och ska göra ett spel Du kan ju inte förvänta dig att spelet blir otroligt bra Motorn kan klara av väldigt mycket Men du måste också veta hur du använder den Ja men det stämmer Absolut Så att, ja, det... Vi får se Jag som själv har ju inte hunnit komma in så mycket på Att utveckla spel Jag har gjort ett par små mindre spel jag känner att jag har konceptet väldigt bra och har en väldigt stark grundprogrammering nu. Men att bygga en spelmotor ska jag nog inte riktigt klara av. Men att modifiera en spelmotor och lägga in ett spel, det, det tror jag att det skulle man nog klara av. Det skulle bli mycket intressant. Du, du vet väl mycket väl om att uh, om några år eller framöver så kommer det komma en beställning på den långa vägen till vad-spelet? I, I Frostbite. I Frostbite, I Frostbite, ja. Mm, Extrem tandemcykel action Precis. Men du Max, om du nu fick välja en spelmotor och du tänker ja, men jag tar den spelmotorn och jag vill göra ett sånt slags spel. Har du någon som du tänker det där skulle jag vilja göra då? Hmm, om jag fick välja en spelmotor att göra. Jag vet inte, jag har ingen direkt. De koncepten jag har, jag är ju väldigt intresserad av musik och musikspel. Det är många sådana koncept jag försöker jobba med på framåt och tror att jag ska kunna skapa något helt originellt som säkert redan finns. Men då skulle man nog behöva göra sin egen grej ändå. Jag vet inte, det kommer jag fokusera, nu på tredje året här så kommer man göra sitt exjobb om man säger. För mig kommer det vara att försöka göra en otroligt bra musikmotor om man säger, som man skulle kunna plugga in i väldigt många spel och använda sig av väldigt lätt i programmering som hanterar musik kraftigt. Så det är jag kommer fokusera mig på i framliggande nutid om man säger. Och sen när du ska börsintroducera den där, då vill jag ha en bit i den kakan. Självklart. Jag med. Jag med. Jag vill också. Ja, men jättebra, Max. Det här var ju ett inslag som faktiskt gjorde mig väldigt mycket mer nästan nyfiken på processen kring spelutveckling. Ja, jag vi får hoppas... se vad vi kan komma på nästa gång lite mm. på Absolut. Men nu tar vi oss ett kort break och sen är vi tillbaka med lite film och tv heter och annat gott. Här oss snart! Ja, välkommen tillbaka till Anon Fanboys uh, Och uh, nu ska vi ta i tur med lite film och uh, tv-serier och annat smått och gott Har vi några bra nyheter den här veckan? Om vi har några bra nyheter, ja nyheter finns det ju alltid uh, <laughs> ifall, ifall vi tycker är värda att nämnas där. Men personligen för mig och jag vet i alla fall för dig så är det en, en tv-nyhet här som jag läste här nu i mm. veckan ja. Det är ju tv-serien Houseline Line Is It Anyway? Ja, en Jag har väntat i många år nu sen sist och de körde det. De har ju... ja, det har ett avbräckt där ju nu några ja. år. Så. Ja. Whose line is it anyway? För de som inte vet det så är det alltså en improv-serie som gick med Drew Carey bland annat. Uh, och som var så bra med den, de använde sig visst av lite rekvisita och annat till så som ibland då, men det var helt och hållet skådespelare på en scen och de gjorde sin grej va. Och de var så, de är, får jag säga, riktigt skärpta på vad de gör. Så vi har ju särskilt eh, två då, eh, som heter Colin Mockery och Ryan Stiles som är, man skulle säga nästan giganter inom just improv -scenen, då. Precis. Eh, och... Eh... När det här kommer komma tillbaka, det var framåt sommaren eller? De skulle börja spela in nu i april och så kommer det väl i sommaren första delarna då. Ja. För alla som gillar komedi eller improv för sig också då såklart. Men just någonting roligt att se på som, som alltid funkar i alla lägen så är det just Whose Line, it is. Whose line is It Anyway. Och jag, jag kan bara säga att den där borde komma tidigare tillbaka. Ja, ju. För de hade ju först ha de i Houseline och sen tog de ju lite och körde vidare på med The Green Screen Show. Mm. Den slog och. aldrig ut liksom. Nej, den, den fick inte lika mycket. Och så hade de den här vad hette den här senaste med Drew Carey också. Um. Ingen aning. det var ju deras det var ju deras live show ju de hade i Vegas som de visade. Ja, men de har ju det. haft live shower lite tills som Mm, jo men det, det har ju varit en sån här lång eh, Den gick ganska länge den där live-showen Och nu kommer de tillbaka För det var Colin Mocki som eh, annonserade ut det Och eh, nu, Dock kommer ju inte Drew Carey vara med ju, Utan Nej. Det är ju ska vi se, det var, Vad heter hon? Aisha Tyler, jag jag. Tyler Som skulle vara värd nu för programmet Men eh, jag hoppas att de andra kommer tillbaka Ehm eh, Greg Proops och det andra kommer att göra mm. Yes, din så. Det hoppas man... Jag tror det. Jag såg att det var i alla fall klaffat, det läste jag ju förut innan vi började podden här, med Wayne Brady, Colin Mockery och Ryan Stiles. Precis. Ja, men det, det är ju grundstommen där i alla fall. Så, jag kan inte ja. tänka mig att de inte kör med några av de gamla goda. Det, det nej, det tror Precis. Ja, nej, men den ser jag ser ju väldigt väl fram emot. Så det mm. var ja, väl... Ett god kan ju läsa när man sätter sig framför datorn. Precis. Ja, vad har med för en nyheter i veckan? Shepherden. Jag kan ta lite film. Jag är lite missnöjd. Det är The Hobbit, 3 tredje filmen. har ju ja, blivit upp, just, ja. blev ju uppskjuten från sommaren 2014 fram till december. Så de fortföljer att det, det är liksom ett år emellan. Att det inte blev ett så kort uppehåll till sommaren bara. Nu har de skjutit fram den till den... Vad var den? Ja, vad var det? 17 december. Då. Ja. Det blir men, ju men ungefär som de andra. Precis, men det var ju. Jag, jag tror att det är en taktisk flyttning istället för att ligga nära andra sådana sommarfilmer. Att de vill ja. ha det också. Jag tycker det är lite. Ja, ja, det, jag, jag vet inte om jag tycker något överhuvudtaget förresten. <laughs> Huvudsaken att det kommer ut. Men det är synd att. Det, man vill ju få allt så snabbt som möjligt, känns så. Precis. Men. Eh, Ja, det gör väl inte så mycket egentligen Och men sen då Inne på Hobbit så släpper de ju fram I oktober Läste jag nu senast de, Den förlängda versionen Av The Hobbit det Skulle vara mellan 25 och 31 minuter Längre I runda, yes. i, i runda drag N När då sa du att det skulle släppas I oktober läste jag på den. Oktober? Ja, oktober Fast det kommer säkert freds fram så det, alltså att de förlängda versionerna släpps uh, precis innan uh, Hobbit 2 kommer ut. För så har de gjort med, de för, med uh, Sagan om ringen uh. okay. Så jag, jag väntar ju att köpa mina, min The Hobbit för, tills de släpper den förlängda versionen. Jag tror jag väntar till uh, vad blir sommaren uh, 2015. Du, man, du menar när du menar, du menar de släpper hela boxen? <laughs> oh. <laughs> the Hobbit, the complete story. <laughs> the Hobbit, helt enkelt. The Hobbit, extended and uncut. Oh. Äh, vad vi mer? Äh, vi kan ju ta lite så här om vissa skolspel. Äh, Chris Cooper har ju skrivit på oh, för just... Spindelmannen 2 som Norman Osborn. Mm. Det kan ju bli intressant att se, ja. Ja, han är en Oscar-vinnande skådespelare. Så... Mm. Och han har gjort en del bra roller för. Så... No. Nej, jag, jag ser honom. Han är ett ganska bra val tycker jag faktiskt. Mm. Jag, jag tycker om honom som skådespelare. Han, han gör väldigt bra tolkningar av roller han spelar. Så... Ja, han är ganska varierad också. Han kan ju göra allt från komedier till eh, värsta drama. Mm. Dramor, draman. Vad är plural på drama? Ett drama blir drama. Dramor. Dramor. <laughs> <laughs> Så det blir den tredje skurken nu i filmen som vi har nu. Men du tror inte han kommer att vara väldigt lätt? Jag, jag, jag tror att jag tror att det här att de har med honom bara ett upplägg inför för tre då. att de ja. bygger upp storyline för att... Precis, ha. Det också. Ja, nej men det var det jag tänkte först också Jag tänkte, de kan inte ha, de har en Electro och Rhino Redan uppskrivna nu så Som main villain, så jag tänkte att det här, Han kommer nu bara vara Som i första filmen så såg man aldrig riktigt Honom, utan det var bara en skuggfigur I slutet på filmen Precis Jag tror att han bara kommer presentera presenteras, man kommer se honom Han kommer vara liksom så här som I bakgrunden... Sonen skulle ju vara? med ja Ja, jo precis uh se det är Dane DeHaan som ska spela honom va. Och vem med det? Han var tydligen med i Chronicles. Jaha, ja, den kommer gick lite men Mm. Ja. Ja men det, det, det är bara att vänta och se då. Precis. Det... Nej, så nej, men jag tror att det är bara ett upplägg Inför trean, men det kommer ju äh, bli... Spider-Man Spider 2 satt i 2014, eller? Är det, är det nu i, i år, eller? Uh, nej, den andra maj 2014 är det en satt. Ja. Okay. Så vi kan ju räkna med därefter här i Europa då. Ifall de inte kör en worldwide release. Då kommer Max Storebore Kristoffer definitivt gå på bio. Mm. T För till och med nu till och med uppe. ifall bion efter klockan nio så kommer han sitta där istället för att vara hemma och sova. <laughs> det är kul att vi name-droppar folk som inte en chef känner till. <laughs> Kristoffer har ju varit med ju, så oh, han kommer vara med flera gånger. Uh, vad har vi mer? Uh, Gary Oldman har skrivit på för uh, Dawn of the Planet of the Apes. Precis. Och där det tyckte jag var intressant för han tycker jättemycket om han, han är en riktigt bra skådespelare och eh, sätter, han sätter ofta en rätt bra ton i alla filmer han är med i. Oavsett om de filmerna i sig är bra eller dåliga så ja, ja. sätter han alltid en ton i dem. Jag, jag tycker att men han har gått mer från att spela Villen till att spela liksom Good Guy. För i början så tyckte jag bara var liksom vara Bad Guy rakt han, av. Han gör det ju så bra Ja, jag vet, men det som till exempel nu i The Dark Knight så har ni ju varit good guy. Och nu är den här så antar jag väl... Jag har ingen aning om han är uppsatt, men det är ju... Det blir intressant att se hur det blir, den här uppföljaren blir nu. Jag hoppas den blir bättre än första filmen, att de liksom bygger vidare på. Från första. Mm. Vad har vi mer? Ryktesvis... Eh, Hailey Berry har eh, sagt att de, hon ryktas för att också komma tillbaka till X-Men. Eh, det, okay. det, det är inte påskrivet men det är inte så lång tid kvar tills de ska börja spela in filmen. Så... Men hur många får de plats med? Ja, vi kan ta, vi har, jag kan ta de som är en, officiella. Hugh Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicol Holst, Anna Perkin, Ellen Page, Sean Ashmore och Peter Dinklage är redan påskrivna och klara för att spela. Och det är liksom de stora namnen många. där. Det är de jag stora jag namnen. Och det är säkert flera som inte är så stora namn men som har varit spelat de gamla karaktärerna som alltså var i bakgrunden som kanske... är. Så det är väldigt många karaktärer som ska få mycket screen time i filmen. Det är ett jäkla ja, där. Det är ett väldigt hopkok. Och. och ja, vad har jag mer för någonting? Ja, jag nämnde det här till dig förut men att det kommer bli en Evil Dead 4. Evil Dead 4 de, att uh, Sam Raimi. Och hans bror, Ivan, ska tydligen påbörja skriva manuset nu i sommar. Ju mer jag läser det, desto mer tror jag nästan att det kommer vara en uppföljare på de gamla filmerna. Mm. Men vad bra, men vi kan väl säga stopp där för nyheter då? Och, vi, vi, vi kan ju bara säga att Oscarskalan har ju faktiskt varit nu. Ja, men den alla har redan hört. Alla har redan är, är, är, Tänk vad se, är det några av vinnarna du tänker se här framöver? Är det några av vinnarfilmerna ni har tänkt att se? Vilka vann? Argo vann för bästa... De som fick mest var ju Argo, äh, Life of Pi. Ja, Life of Pi har ju jag precis sett och tänkt precis ta här. Då kan, du då kan du fortsätta här i så fall. Ja. Jangan det såg jag ju här för inte länge sedan. Fortsätt mm. nu. Ja, berättelsen om Pi. Eh, Angelis nya film då. Eh, det här är då berättelsen om Pi. Då, som är en 16-årig kille. Som eh, efter ett skeppsbrott då. Befinner sig som enda överlevande människa. Ombord på en livbåt. Mitt ute på stilla havet. Eh, med en tiger som sällskap. Det, det, det låter jättekonstigt så här man tänker, men här låter ju så jäkla konstlat, men filmen handlar om helt egentligen andra saker, det handlar om livet i sig, om lite andlighet kanske man ska säga. och om massor med så här, algorier, alltså typ metaforer typ. filmen är alltså det jag, jag satt och såg på den och tänkte den var så jäkla fin filmen jäkligt vackert jord, alltså. det mycket Och det är inte effekt. Visst, man tänker på tigen, Den är ju uppenbarligen en datoreffekt. Rakt mig filmen. Men den är ändå väldigt bra jord. Alltså det, det är konstigt. Det, det enda som får mig att tänka att det där är inte en tiger. Den är en rör på sig. Men hela tiden när den rör sig och liksom man tittar på den som ett djur liksom, så ser den det här är en tiger. Man kan till och med zooma in och det är, liksom, ja, det är en tiger. Men det är bara rörelsen som får mig att tänka att det, det där måste vara att När den står still eller bara vänder på huvudet lite småsaker så här. Jag in, har de en tid där eller vad är det här? Till och med jag som är så här när det handlar om CGI skit. Tycker att det är väldigt bra gjort. Uh, jag kan bara säga att den här filmen vart jag väldigt... Jag varit ganska så rörd av den på slutet. Den hade lite av en twist. Uh, som jag inte tänker spoila för allt i världen, men jag säger vad ser den, den är väl värd Oscar faktiskt. Och visst den vann på specialeffekter. Nu kommer nog till, vänta fan. <här> att, han, att han inte bara låser in dem i ett litet rum. Vi får göra en speciell liten uh, låt Trudelutt som är som en hissmusik Barnpaus Jo ja, precis det är, det, är synd, det är synd att han inte Liksom bara kan komma över till mig och sätta sig Det låter mer och mer som mupparna här nu Ja det är Barnpaus <hållandet> Ja, hej och välkomna till Max och Danny under barnpausen. Vi står för pausunderhållningen här. Yeah! Vad ska vi prata om den här gången? Det är inte första gången vi har bryts här nu. Idag Danny, idag så ska vi tala om fisk. Fisk. Vad tycker du, vad har du för åsikter om <sighs> fisk? Gud. Fiske gött Och här har vi Fredrik Fredrik han är den största fisken av oss alla Han är den största laxen om allihopa här nu Alltså vad är hänt sen jag gick? Alltså om fisk när jag kommer tillbaka Vi, vi har barnpausen här nu Det är Daniel och Max med barnpausen Barnpausen, barnpausen Får jag, får jag fortsätta med de filmen. Fan. Ja tillbaka till tiger mm. då Det är en tiger Bara en ja, Tillbaka det till är det är twisten mm. Vänta en tiger är det tiger i Kalle Hobbe? Nope. Det här är okay. Richard Parker. Okej. Okay. Han heter så. Ja, oh, genuint. Det här är ett... Jag tänkte bara ta lite vad den handlar om. Och det handlar om, som sagt, den unga pojken Pi. Han växer upp eh, egentligen letandes efter vem han är i världen, liksom. Så det börjar med att han först... Gör sig ut och eh, hittar hinduismen. För han är ju hinduist eh, i och med att han växer upp i Indien. Eh, och tycker det är ju intressant. Eh, han läser serietidning om eh, hinduismen faktiskt. Eh, och eh, tycker det är coolt. De är ju som subhjältar. Och sen så är han ut och strövar och så hittar han en kyr kyrka. Och vips, ja då blir han också en... Eh, han blir kristen och därför att han tycker det är så kul han kan gå in där och ta det lugnt och sitta där och som bubbla med någon gubbe på ett kors liksom han tycker det är så kul. Och sen går han vidare och så hittar han ett eh, islamskt tempel också. Ja men det var ju intressant. Här kan man också slå sig ner så han är en, en muslimsk kristen hinduist som man säger i filmen. Och eh, även längre fram så säger han även att han är jude. Men han växte i alla fall upp i en stad i Indien där hans familj har ett zoo. En dag så säger de, ja nu har vi inte romer här utan vi måste sälja alla djur till, och, till ett ställe i Kanada och därmed också flytta över dem till Kanada. Så de tar en båt, åker en sväng över havet och så händer det som man inte vill ska hända. Det blir ett skeppsbrott. Varav tigen då hamnar i båten. Tigen i sig heter då Richard, Richard Bark. Parker, eller Barker, jag kommer ihåg riktigt. Och det var för att när tigen kom till zooet, nu berättade jag hela filmen, det är jättetråkigt. Men, Ta har bara kortfattat. Ja, när, när, när, när tigen kom till zoo eh, så hade personen som skulle lämna in den namnet då Richard Parker såklart. Men det vart något fel så eh, när de skulle beskriva vad eh, tigen var, eh, han var ju törstig då, tydligen, vid det här tillfället. Så råkade de skriva ner det för mannens namn så att mannen blev kallad Törstig och Tigen därmed fick hans namn Och därav så kallas den här Tigen Richard Parker Genom hela film huh. Och det tyckte de var roligt På sånt där som vi höll däremot Men den här filmen Ursäkta <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Jävla hosta och... Han är döende ja, Den här filmen, om man gillar Äventyr Som är vackert vad säga? Det, det är ju liksom datoranimerat men det känns inte så mycket som det är där på många ställen. Det är mer hur han använder vatten, hur han använder eh, själva kameratekniken i många fall. Känns det Känns ju som en väldigt surrealistisk film egentligen? Ne? Ja, det är den ju. Inte så överdrivet mycket. för det är halv, Första delen av filmen är ganska mer... Om pojken då, vad, vad han försöker hitta i sitt liv och lite om familjen och så. Och sen så blir ju då den här färden mot, mot Kanada. Och den var gripande och som sagt väldigt fint eh, spelad av spådespelarna tyckte jag. Särskilt den äldre eh, pi som egentligen sitter och berättar allt det här eh, för en journalist typ. Eller en författare kan man säga egentligen. Det gör ett väldigt bra jobb tycker jag eh, Gillar ni Även tydliga filmer så ser den. Den, den den är jättefin att se Och eh, gillar ni dessutom Dataeffekter do, i filmer så ni se, Ser den också Så nu fick vi det Äntligen klart Äntligen Det är inga avbrott på slutet här nu och, Äntligen klart Inga mer barn som springer in Vad har du gjort med, med dem Vad du gjort med dem Nej, de är där ute någonstans. Så ligger då. Ta det lugnt. Okej. Okay. Jaha, ni. Sett. Tittat. Ja, på. Jag kan jag tala lite ser. om vad jag har sett i ordning här. Jep! Jag såg precis nu medan jag tittade i bakgrunden här så att du kollar på e sporten Ni ligger på En match Vilka mellan... skådespelare är ni? Det är inga skådespelare <laughs> på riktigt. Ja. Oh. Det är Nej, du alltså en... stöts lite i bakgrunden här. Det var Fnatic mot Copenhagen Wolves precis. Det är Fnatic. laget som ligger på topp av listan av åtta lag mot det laget som ligger på botten av listan. Och det som laget som ligger på botten lyckades klå dem på toppen nu. Det var en wow. mycket intressant match. Väldigt fram och tillbaka. Det var riktigt riktigt riktigt bra match. Men ja, vad jag har sett för filmer. Så Jag har faktiskt sett en film nu. Oh, vänta, berätta. vänta, vänta, jag måste titta ut att göra för att jag tyckte du så... såg jag en gris förbi. Att... Ja, <laughs> Men det var kastare, jag som kastade kan ha sett ut som en gris. Okay. Uh, Rise of the Guardians. Ah, ah. Okay. Den animerade den var otroligt bra. Var den otroligt bra? Den var otroligt bra. Jag trodde liksom, man lite uh, man skulle kunna tro att den var lite så här uh, lite, ja, uh, de försöker göra lite roligt, uh, det är de här uh, goda andarna, tänkte jag säga. Det är inte alls det, utan det är ju alla troer på påsk och jul och allt sånt där. Mycket, mycket bra film. De gör alla okay. de är, alla karaktärer har tillräckligt mycket personlighet att man faktiskt bryr sig om alla och de är roliga. Och, och... Ja, det är intressant för jag, jag, jag kommer att se den också inom kort. Och jag, jag har väl tänkt sig, men det känns så jäkla det känns som att de verkligen har försökt dra fram en story här nu. Alltså, tra trailern och dig där gör ju inte något bra arbete för filmen, tycker jag. Jag hade tra sett jag lite små grejer bara, men det var mycket bättre jag trodde. Jag inte, har ni sett, eh, har ni gjort, vad heter den? How to Train a Dragon eller något? Ja, ja. Äh, nej. Du... Den är, <laughs> den är också väldigt bra, eller hur? Ja. Ja, och den är av samma kvalitet, tänker jag säga, nästan. Okay. Vad kul. Ja, knet men jag var överraskad. Jag förväntade mig inte mycket av den. Du ser nu, mer grejer, Fredrik måste kolla här nu. Säg ingenting mer för då kommer han inte ha tid för någonting annat. Ja, men den, den, den har vi tänkt se nu ikväll. Ja, men det blir så här varje vecka att Max han berättar liksom vad han har sett det spelet och du bara, fan också, jag måste skaffa, jag måste kolla på det här. Ja. Så nu Max, säg ingenting. <laughs> men den hade ju redan tagit ner. Den ja, ja, ja. var ju redo. Om det är något annat, jag börjar ta mig igenom anime serien Fairy Tale. Jag har sett mycket om det, jag har ingen aning vad det är det är någonting. samma sak som Bleach, när och Det är samma koncept, fast jag tror den här är en, en av de bättre gjorda. Det är bra blandning och komedi. Det kan bli väldigt långvarigt om du gör som jag och ska se hundra eh, avsnitt på två dagar som jag snart har lyckats komma upp i. Och Jesus! Så då, då blir det lite långtråkigt i slut när det är fight på fight på fight på fight. Men det, det, det är typiskt av en, den typen av oändlig lång animiserie som det är bara starka grejer som ska slåss så det är alltid så bara, ja, nu är vi åtta personer som är på den här ön och bara, åh titta, det råkade vara åtta andra personer som är ondskefulla som är perfekt matchade så alla får slåss mot varsin <laughs> så att ja, det, det, det är en, en anime av den typen tycker man om den så tycker man om det annars så håller man sig borta annars sitter Jag... man inte genom 200 delar rakt och åker på ner mm efter det, ingenting för mig. fortsätter på anime De är lika bra som vanligt. Mm. Jag vill bara nämna det. Jag tog faktiskt ner en hel drös med anime-serier. Eh, ur en speciell kategori. Mm -hmm. Och nej, Danny. det är inte hänt dig. Utan jag tog då, går... behöv, då kunde du bara låna det från Daniel. Ja, jo, det är klart. klart. Vad? Eh, jag tog ner en serie som heter Ergo Proxy. Ja, oh, mycket bra. En som heter Another. Mm, en, som heter, igen. en som heter Ghost Hound Som jag för vissa har sett halva av redan Men jag tar ner den i alla fall För jag såg det aldrig klart En som heter Deadman Wonderland Okej, okay, jag känner jag igen Ja, Another, nu vet jag vilken du menar det är den ja, den som är så Väldigt undlig mellan vad det, Den liknar lite Kotorasan faktiskt. Med tanke på att den är Väldigt glad Typ på high school Men den är, har extremt mörka undertoner undertonet, liksom, den skiftar verkligen från normal anime till extrem mörk mycket mer än så Kotarasan gjorde så att, ja Higurashi den, så... no Naku Kono mm. ska, vi ha, ska vi ha fler såna här bristfälliga liksom, uttalande av serier? Inte den The ogre spirit någonting, om man tar det en engelska namnet. Tror jag. Den är också den är otroligt känd. Den är också typ... Du, du fokuserar in på de här serierna som har väldigt, väldigt glada, trevliga anime blandat med extrem mörka delar. Det är Jetsa som gör dem lite intressanta också. så att Ja, men det är ganska många bra val. Precis. Ja, grejen att jag tog ner de här för jag, som sagt, jag ville ha något en specifik genre. För jag har sett på san och sånt här som är super supersött liksom. Och jag tänkte, nu jag vill ha lite går. Så jag tog ner de här och uh, den här till exempel med Higurashin no, och Naku Koruni. Och sen en som heter Monster. Mm, Monster har jag inte sett själv. Den som ligger på listan, den ska också vara otroligt bra. Men jag kan definitivt uh, rekommendera Ergo Proxy. Den är väldigt bra. Det är en väldigt äh, vuxen-serien då, ska man säga. Den är mm. inte gjord för att vara gullig. Den är liksom som en... Gjord för en vuxen publik. Den är mörk och... Ja, det, det är, inte, är inte så överdriven som allt annat är. När man tänker på anime. Den är väldigt bra. Ja, jag såg faktiskt första avsnitt idag på eriko mm, Den kan vara lite förvirrande, för den, är, den kräver ändå att du håller lite fokusering på vad som händer och om du väl ser allting. Det är inte så där typiskt att det händer någonting och sen kommer en karaktär som är narrator och förklarar allting exakt för tittaren vad som hände. Utan här händer det grejer och är du tillräckligt klurig på att snappa upp grejer så kan du förstå, bara, är det så det kan vara? Mm. Jag tyckte om oh, yeah. animeringen faktiskt. Mm, ja, den är väldigt bra i den serien. Då så, Danny. Yes, uh, vad har jag sett någonting. Jag har i veckan har jag sett Wreck It Ralph. Ja. Mm. Tyckte om den. Mm. Uh, ifa, ifa man skuttar över de här uh, bitarna med liksom rätt och fel och allt sånt och bara avnjuter som en film så var den helt, helt okej okay, faktiskt. Uh, tyckte väldigt mycket om den. Jag tyckte det var bra röstskundespelare för uh, rollerna. Mm och sen såg jag Silent Hill Revelation också nu efter mycket om och med. Ja just det. Ja. Den har jag också sett men jag har lite förträngt den. Du har. jag tycker faktiskt att Silent Hill är faktiskt en av de bättre sådana här spel till film faktiskt och den här är också väldigt bra för den följer ju faktiskt Silent Hill 3 spelet. Och de har ju faktiskt med delar från Andra också av de senaste Silent Hill-spelet. De har alltså saker som händer i bakgrunden som hänvisar till de andra spelen också. Vilket jag tyckte var också ganska kul. Nej, mm. jag, nej, alltså jag tyckte de var, det var helt okej. Okay. Som sagt, Silent Hill är de enda riktigt bra film, eller spelfilmerna faktiskt. Den är väl gjord så för just uh, kanske fans av serien. För jag, kan säga, jag, så, jag såg den också. Jag, jag tyckte den bara var tråkig faktiskt. ja Nej alltså, ja ja. Det gäller ju att veta lite, lite grann om bakgrundsfaktan om figurer och sånt där ju. Vilka Fast är. för någon som inte, det är de flesta som ska se den är ju med, egentligen gemene man. Och... Jo, de har ju förenklat ner och de har ju kortat av och gjort om lite granna som till exempel detektiven som är i början som bara spoiler här nu. Som du är udragen och dödade du hissen där. Eh, I spelet så hittar man honom i ett rum då de har tagit livet av honom istället. Och ska få det se ut om självmorden. Eh, så de har ju såklart förenklat ner ganska mycket av storyline För Silent Hill är ju inte de här lättaste spelen kanske. Vi får ta enligt story. Det är ju väldigt typiskt japanskt. Det är mycket storyline och sen... Det är också, att hon har skjutvapen och sånt där tycker jag är lite sådär. Så i spelen så är det mer att springa och slå män och klubba och sånt där Och ibland hittar man vapen. Det är det, som, mm. det är det som gjorde de spelen så bra. Det är liksom det här att du kan egentligen inte försvara dig hur mycket som helst mot monstren. Det är det här att jag kan inte göra något för att skydda mig själv. Det driver ju på spelen. Jag kan inte riktigt säga att jag tycker att de har översatt spelen. Storylines är jättebra. Men jag tycker att den visuella stilen... Har de lyckats med väldigt gott på silent filmen ändå så? Mm, de, de är så mycket bättre än Resident Evil som, som de säger. Ja, det är att, helt är, annorlunda. Jag säger så här, det, det, vad är, det, det är Thomas Anderson som gör de filmerna uh, han. säger, men jag är, ett, jag är ett stort fan av spelen. Ja, gör inte filmer av ditt jävla puck och du förstör totalt alltihopa. Skjutar ni knät. Rakt upp och ner. Usch. Det är det, annars är det ju de gamla vanliga tv-serierna som... Äh, Psych började nu gå här nu i veckan, ja, så... Säsong sju. Jaha, det går det fortfarande? Yes, den kom ut här i... Var är det i förrgår? Tror jag det kom ut... Del ett av säsong sju. Det tycker jag... I... Ja, i torsdags kom första delen ut för säsong sju. Så det tyckte jag var kul. Annars uh, kör jag vidare på alla mina 58 olika serier att titta på samtidigt. Ja, det, det är väl där jag har sett mm. nu. Det räcker gott och väl där. Det räcker gott och väl där, Absolut. ja. Absolut. Men vad bra. Då gör vi så här att vi tar en kort paus här. Och sen kommer vi tillbaka med den sista delen som är retro. Mm. Strax tillbaka. Välkommen tillbaka till Anon Fanboys. Och nu ska vi ta i tur med Retro, det den här i podcasten. Um, och jag tänkte kolla med dig, Danny. Har yes. du någonting på, på gamla goda spel eller film? film jag, har, jag har lite ja, Retro, retro. Jag själva. Jag tänker ta upp två stycken dokumentärer här. De är kanske de är ganska nya, men de innefattar ett Retro som jag har ju redan tagit om Nightmare on Elm Street och det jag tänkte ta upp idag Är två stycken dokumentärer Den ena heter His name was Jason Det är en Dokumentär om fredag den 30 filmerna Det är en trettioårsjubrium Vilket Man får följa med om Det är intervjuer med skådespelarna, med directors och med fans Den en väldigt intressant att se, jag såg trailer för den här och köpte den på Amazon Och så har jag också Never Sleep Again, The Elm Street Legacy, det är om Nightmare on Elm Street Det är också köpt i Amazon för de finns inte att tag i Sverige längre mm. De är ja, För de som tycker om dokumentärer, om film och speciellt folk som tycker om slasher-filmer och då Jason och Freddy så är de här Rekommenderas de väldigt varmt. För de, det är väldigt mycket information, och som till exempel. Vi eh, ser vilken av de här det var. Eh, Jason har liksom fyra timmar med utöver bara själva dokumentären, så är det fyra timmar med extra material. Eh, med intervjuer och annat smått och gott. Så för den som tycker om det här så eh, köp dem. Och det kommer ju ut. Här nu i veckan så kom det ut en ny uh, Never Sleep Again 2 uh, Ska se heter den? I am Nancy som följer hennes Karaktär och Hur det har gått för Alltså hur hon har sett på sin roll och i Mad Freddy som sin Medspelare så, Den har jag inte sett ännu, jag får se den när den kommer ut så köper jag väl in den också men för de som tycker om Jason och Freddy så, så rekommenderar jag att leta upp och se dem här det är väldigt intressant jag tror att du skulle tycka om dem Fredrik i alla fall mm. Absolut. Absolut. det är väldigt mycket det är, de är väldigt bra gjorda tycker jag det, jag är ute på jakt efter såna här jag tycker om det bakom krisen och och när de kommer ut med sådana här dokumentärer om stora filmserier så tycker jag det är väldigt intressant att försöka få tag på dem då. Det var bra, det är alltid värt att kolla upp dokumentärer om såna här klassiska film och För, jag, för jag vet att det kom ut nyligen en om uh, Norman Bates Hotel Kom det nyligen ut en dokumentär om, om det psycho. också Ja om Psycho, uh, Psycho Legacy heter den Jag har inte lyckats hitta och tag på den ännu men den är också en sån här som ska införskaffas så mycket bra. Mm. Jaha, men äh, jättebra, men äh, vi kan väl gå vidare till Max. Har du hunnit tänka ut någonting? Så, du vill belysa i retro. Jag här. kan inte säga att det är retro med tanke på att det är gammalt. men om bara för att, om att jag <skratt> tänka på... Alltså... <skratt> för dig är det gammalt nu helt plötsligt. <skratt> ja, men äh, jag tänker ändå har no... vill ha roligt att se på. Vet hur mycket ni jag, jag själv som inte kollar mycket på jag kollar på mycket anime och lite serier Jag slänger in någon film här och där Men det jag mest kollar på är egentligen Youtube-klipp, det är som min tv Jag liksom sätter upp och kollar på Jag följer mina kanaler Och vill ni ha någonting att skratta åt Så är det något som inte alltid är här Men det är som en rekommendation att Ni kanske känner till Yogscast Yes, se på dem i veckovis Ja, och jag förmodar att ni såg Avsnittet The Bomb ja, Inte ännu Uh, de har en Minecraft-serie där de spelar ett uh, modpaket som man ser, som heter Volts mm. Och avsnitt 12 från deras makeup. De har ju liksom en hel del med subkanaler som alla spelar ofta samtidigt så man kan se från olika vinklar. Och då hade de byggt de ett par baser och de skulle bestämma att de skulle ha krig. Och just i det här modpaketet så kan man bygga bomber och missiler och grejer man kan skjuta på varandra. Och det är väldigt. Jag har inte skrattat så mycket på länge som jag såg, men du kan bara se dess. Den delen i sig själv nästan. Som förser det är roligt. Gå på Youtube så Jogs Cast, finns det de brukar De har så jäkla mycket views så att det är väldigt lätt att hitta dem. Och sen tar du bara The Bomb. Det är avsnitt 12 i Våldsserien. Du kan se det nästan externt på. Det är så otroligt, otroligt roligt. Det får vi göra. Ja, det, det kan jag rekommendera. Om man vill ha oss att skratta någonting. Mm. Ja, men jättebra. Då kan vi ta sista här då. Och jag tänkte faktiskt ta upp ett gammalt spel då. Uh, och inte vilket spel som helst. Det är egentligen det... På pappret nästan första rts -et. Vad kan det vara då? Jag Vad tänker typ... Uh, antingen uh, för mig så säger jag en Conquer första spelet. Mm. Men jag tror att det är tidigare. Det stämmer. Det här är väl egentligen... Det fanns RTS innan. Men det var väl egentligen det första som använde mus. Fullt ut och Det heter Dune 2. Uh, och uh, det är ju baserat på det här kända och suggestiva sci-fi-serien Dune då av Frank Herbert och uh, klassisk RTS kan man säga och det är ju mångt och mycket där som alla har byggts på uh, det här är ju det som Westwood gj gjorde innan de kom igång med Command Conquer och satte en hel genre kan man säga det är precis som, som det har blivit nu i efterhand att det handlar om resurser, i det här fallet var Spice uh, och man har tre olika fraktioner faktiskt. Det körs nästan alltid de här: Atreides, eller Ordos, eller Harkonnen. Det är väl väldigt mycket när jag för länge sedan. Det är väl otroligt mm. gammalt. När kom spelet ut? 92 tror jag det kom. Yes, 92. 92. Okay. Ja, det, det är yes, ordentligt yeah. för den tiden. Ja. Mm. Det, det, det kom. Jag körde ju på Amiga. Och där kom ni till Amigan, så det är 20-årsjubileverna. Och det är därför jag ville ta upp det lite, för jag tycker det är så kul att se att den genre, visst, det har, ju, det har ju rört sig framåt, men ändå inte så pass mycket som man kan tycka att det borde ha gjort. Men konceptet stannar ju det samma egentligen, för liksom, det finns ju många som har delat på strategin för att försöka göra olika grejer, men jag känner det finns ett grundkoncept som bara grafiken nästan har blivit bättre på. Mm, och det stämmer ju, så är det ju. Och det är ju, visst, det här spelet var ju inte direkt streamlinat på något sätt. Eh, som, som de interface som finns i senare spel. Men däremot hade en, en nedstämd, bra, enkel musik liksom som, som fångade den här atmosfären som fanns i, i Dune-världen. Och eh, det är ändå värt att nämna att redan på den tiden så var det ju en del cutscener och tal då i spelet. Som, som för sin tid var ganska så bra faktiskt. Och det enda man egentligen kan kritisera spelet för idag. Det är ju AI i så fall. Men annars så, ja, så är det faktiskt fullt spelbart. Och fortfarande roligt att köra. Så har ni möjlighet att ja, se över Dune. Om ni gillar nu RTS. Så Dune 2. det Där är det kommer ifrån till typ, mått mycket. Ja, som sagt, det är ett spel som jag har velat spela men har aldrig liksom blivit av. Nu har jag, nu ser jag. det får väl bli någon vacker dag. Hoppas de släpper ut mm. typ på Goggle och sånt där. Ja, de är inte redan finns där tror jag. Nej, jag kollade precis upp och det fanns ingenting på Google Ja, okej. Okay. Ja, det kommer säkert. Det, det kommer säkert, då. de, de kommer ut med nya spel hela tiden där så jag hoppas att de får upp det. Mm. Jättebra. Men då var det inte mer snack om retro. Uh, utan uh, vi kan egentligen bara nämna det att uh, som ni märkte så hade vi den här spelutvecklingsdelen tidigare i, i podcasten och har ni några idéer eller tankar som ni själva skulle vilja höra oss prata om så hoppa gärna in i vår facebookgrupp Anon Fanboys och skriv där så, så kan vi säkerligen ta det i beaktet och kanske till och med ta med det som en del då, i uh, spelutvecklingssnacket då i övrigt så får vi helt enkelt tacka för idag eh, Ni kan ju naturligtvis nå då även på vår e-post Fanboys Och då Z Istället för vanligt S på den Och eh, ja Vi hörs igen om en vecka Helt enkelt Yes mm. Hej då, hej då Fisk Fisk, Fisk. <laughs> Fisk. Lax <laughs>